Då säger jag varmt välkomna till Tid för podd, den första svenska podden om James Bond. Och jag antecknar att det är poddens 63 avsnitt. Jag heter Emil och har med mig tre herrar som inte är de vanliga, utan vilka är det som är med mig idag? Det är en helt vanlig Otto i alla fall. Och eh, Emanuel. Och en ovanlig Anton. Ovanlig Anton. Och... Ligger bra i munnen. Oho, mm. Rickard! Ja, bara Rickard. Precis. Och då, då ska jag ju fråga, som jag brukar, hur är läget? Men jag får börja med Anton då. Hur är det läget med dig och hur känns det att faktiskt vara med i podden på riktigt första gången? Ja, det, känns, det känns faktiskt bra. Jag var lite nervös innan för att ja, jag brukar inte vara så bekväm med de här situationerna vanligtvis. Men ja, det känns bra nu. Jag har förberett mig med vad jag ska prata med. och. Ja, det känns bra överlag tycker jag Du har ju långsamt fasats in i podden under senaste ja. året Du har ju dyrt upp lite här och där Som gubben i lådan Exakt Ja, alltså du är ju lite poddens Chris Corbett Har varit med sig i Moonraker och får jobba stort på Bondfilm nummer 24 jag är, jag är bakom kulisserna mellan raderna bara liksom ja, exakt. exakt, spränger lite saker ibland Precis Ja Kul att ha dig med. Jävligt kul. Helvete, vad kul. Ja, jävligt kul. Det ska bli, ska bli grymt faktiskt. Du är ju för övrigt, eh, inte enbart grunden, men en av liksom, bidragande orsakerna till att mitt intresse eh, ja, fick slå rot om man säger så. Ja, det, det var ju är du. väl ömsesidigt får jag väl säga. Ja, jo, <laughs> <Så> att, eh... <laughs> vi har dragit varandra framåt i det här. Precis. Hur är läget med er andra då? Det är bra, jag är på bättringsvägen efter en förkylning det är det här jävla novembermörkret som tar musten nu. Alltså, jag känner mig som alltså ja, en, veck, ja, en, en, en novembermånad i Norge som jag känner mig som efter som har varit på sträckbänken i Thunderballen i särskilt då det är i december just nu. Ja, herregud. Exakt. Så det ja, hela november var en, det var jobbigt. Mörkt och, när man gick och lås i mörkt kan man vakna mörkt när man var bakåt. Det kliva ett mörker. Ja. Så är det Spår i mörker. Ja, det är ju ganska mycket att göra här inför jul och sådär. Men eh, jag tänkte så att jag började säga ljuset, men gör jag ju inte för det är ju mörkare än någonsin. Men eh, det är väl helt okej. Okay. Det är varken eller, det är 5 av 10 just nu. Ja, det är ju härligt. Nej, ja, det är ju inte härligt. <laughs> <här> <här> uh, nej, men det är bra med mig med. Väldigt mycket att göra och uh, ännu mer att göra för att uh, jag ska ju nämligen åka utomrikes på söndag. När den här podden släpps så är jag utomlands in bara att jag måste se till att få massor massa saker gjort som man faktiskt kan ha semester när man har semester. Så just nu är det ganska hetsigt den här veckan. Men kul också är det. Att få lite tempo i valen. Det är gött. Underbart att vi får folkade utomlands. Jag är avundsjukt. Ja, jag med. Vart ska du? Valencia. Ja, just det. Kolla lite fotboll Ja, bland bland annat eh, njuta av kulturen. Får man gissa att det kommer bli en eller annan öl där nere? Det kan det bli. Jag kan varken bekräfta eller dementera. Han åker ju inte till... Eh, vad fan var det du var, Emanuel? då gick på sex orger varje kväll. Va? Kan han göra det? Var ögonen, vad var det? Jaha, ja. Jo, det var ja. <laughs> <laughs> Jaha, <laughs> ja, ja. Ja, <laughs> <Det> stämmer. <laughs> oh. Men eh, jag tänker att Anton, eftersom att du... En ny och det är första gången du faktiskt är med i ett, ja, men på riktigt i ett avsnitt. Vill du berätta lite om vem du är? Ja, eh, ja, i poddens sammanhang så är ju klipparen. Det kanske många redan har förstått. Eh, annars så... Jag bor i Pitu just nu. men Jag är uppvuxen i Stockholm. Eh, jag pluggar ljudtekniklinjen här. Eh, precis i slutampen på den. Så att det är ett halvår kvar bara. Eh, och ja, vad ska man säga? Det... Eh, ganska ganska stressigt mycket att göra nu i skolan men det, det rullar på och det känns kul att göra det här nu. Jag, vart, jag ja jag var lite nervös innan som sagt men nu, nu känner jag mig riktigt taggad faktiskt. Hur började du gilla Bond? Ja eh, det var ju tillsammans med dig gjort och framförallt. Alltså, jag vet inte. Jag har gillat det så länge som jag kan typ minnas, eller så länge jag har minnen typ. Det har liksom alltid funnits där. Och alltså framförallt genom spelen som kommer komma eh, så har det liksom växt väldigt mycket genom det faktiskt. Så att det har varit en bidragande faktor får man säga. Och jag tror väl att eh, den vanligaste frågan man får som, som Bonn-fans, eller de två vanligaste frågorna det är ju favoritfilm och favoritbond Så vill du besvara dem? Det är ganska enkelt. Det blir From Russia With Love med Sean Connery helt enkelt. Eller ja, Sean Connery är favoritbond. Stabila val. Ja, riktigt stabila val. Yes. Sen om du sitter någon Rickard-fanatiker där och lyssnar på podden och är på väg att stänga av så... Det är ingenting som har hänt med honom. Han, han kunde bara inte vara med i, i, idag. Så han, han kommer tillbaka någon gång. Vi har inte sagt något om Rickard. Vi bara... Här är Anton, varsågod. Men, det är inget som har hänt med ja. Rickard, vi lovar. Men ska vi ta och gå in på lite vad som hänt i den riktiga bondvärlden mm. för det har ju vad ska man säga varit lite en orkan av rykten senaste veckan och jag tycker väl ändå vi kan ta upp ett vilket är att Linus Sandgren den svenska filmfotografen ryktas vara den som ska, ska stå för foto till nästa bondfilm. Mm. Och vad har vi för tankar kring det? Förutom då givetvis att det är kul att vi får svensk kopplingar till nästa bombfilm. Alltså, jag blev, alltså stämmer det här så, så kommer jag... Ju... Så kommer du? Ja det kommer komma. Det är, liksom, det är så, så enkelt det, alltså... det är. Det ska det vara. Du kan sluta där. Jag älskar Linus Andersens jobb. Alltså sen jag såg The American Hustle. Den kommer 2013 tror jag. Mm han är väldigt distinkt och väldigt modern och sen såklart han har ju gjort La La Land och First Man nu är på sistone och båda filmerna är ju fantastiskt plåtade visuella innovativa och de har liksom ett färgsnitt och upplägg som bara passar en modern Bondfilm det är liksom två steg framåt. Han är någonting helt annorlunda mot både Oit van Oyt och Art Roddy Dickens som i sig var ett steg framåt mot dem som har varit förut. Men Linus Sandgren är ju verkligen, han är verkligen 2010-talets fotograf. Alltså på det sättet. Så att är stämmer det här så kommer jag göra ett glädjeskutt ända fram till premiären alltså. Det är mest positiva nyhet. Synd att filmen kommer 2020 då. Jag får hoppa runt fram till dess helt enkelt. <laughs> ja. Ja. Jag har ju sett så heter det American Hustle och La La Land men jag har inte liksom, jag, det var inget jag tänkte på så där foto direkt så är ju bra liksom, men sen satt jag här om dagen och kollade lite på YouTube och bara ja det är, det är riktigt jävla bra foto så att det, jag håller med mm. dig, det kan bli, kan bli kanon faktiskt jag hoppas att man får en eh, production designer som matchar också så han får något intressant att fota och eh, intressanta locations eh, för det känns ju tråkigt att ha en ja men, en Kanada med eh, jonglandfoto, liksom. eh, det känns ju inte så jävla kul eller vice versa. Så att jag hoppas bara att det kommer, liksom, ja nu när Dennis Boyle, Danny Boyle hoppade av så kanske Dennis Gaster är på väg in igen. Hoppas jag, men eh, vi får väl se. Ja men annars mm. så jobbade ju Sanja nu senast med Nathan Crowley som har gjort eh, Braveheart och han har gjort Stephen Olans filmer och sådär. Så, där, så att, eh, han är inte dåligt val. eller? Nej, Neil Lamont är ju aktuell också. Han ja. jobbar ju. Så att någon av Lamont-bröderna kan ju komma tillbaka tycker jag. Ja, absolut. Och nu tycker jag att ni får lyssna noga. För vi har, ju, vi har en tävling på gång. En, ännu en tävling. Och den här gången så kommer vi att låta ut en tid för podd-mugg. Oj, oj, oj. Ja, det är fantastiskt. De är ni som, har följt, ni som följer oss på Instagram vet exakt vad det är för mugg vi menar. Och vi kommer att låta ut en sån. Och det enda ni behöver göra det är att svara på frågan När beställer Bond sin första kaffe? Alltså i filmerna. Och besvara den frågan på antingen genom ett privat meddelande på våra sociala medier eller så kan ni skicka ett mejl till tidforpodd at gmail.com så är ni med i utlottningen om den där koppen, eller muggen snarare mycket vacker tack, stort tack till Rickard och Lars Logotyp som tog fram den där muggen åt oss jag vill inget mer att tillägga till det så ni som har lyssnat på oss på sista tiden vet ju att vi har ett nytt moment nämligen faktautmaningen och idag så är det återigen Emanuels tur att komma med någon fakta som vi förhoppningsvis inte känner till jag är Då kör vi lite färgtutmaning. Och då går vi in på andra anningen som Otto beskrev att det här var. Så då tänkte jag så här, Jag ställer en fråga till er. Har ni en kvalificerad gissning på topp fem längsta tarningarna i Bondfilmerna? Eh, Spekturs öppningsscen borde vara med. Ja, det var det första som kommer upp i huvudet. Okej, okay, topp tre. Om ni gissar, topp tre. Eh, om ni tar fram en var. Skyfall, när Silva introduceras. Mm. Emil? Ja, du. En del på vilka längre, längre dialogscenare kan jag tänka finnas. Hmm. Fan, vad svårt det är. Mm. Men alltså är det? Alltså, en kontinuerlig tagning. Då säger väl jag... Jag drar bara till med när Bon möter Pushkin på hotellrummet i Tangier. För den tror jag är fyra minuter eller nåt den senaste. Mm. Eller några minuter, ett par minuter. Jag vet mm. inte. Anton? Eh, ja du jag satt och tänkte på om det kunde vara någonting i Dr. No typ eh, oh. jag, jag drar till med när han får Walter P. P. det är ganska långfast. kanske inte så jag vet inte ah, Ja, gissar på det mm. du Otto är närmast kan jag säga ja, är det i Skype mm, nej utan jag, jag, jag ger dig topp fem här. på femte plats ja, jag, det. jag kommer ge sekunder också bara för att vi ska var helt exakt här femte ja. plats kommer Live Day. Die där har vi Bond Oj. och solitär i sängen efter att de har legat. Mm. 85 sekunder, en torning. Ja. På fjärde plats har vi Casino Real. Bond och Vesper i duschen. Det är alltså från och med att Bond kommer in i badrummet tills han sätter sig, pratar med henne och kameran zoomar, zoomar ut. 86 sekunder. Tredje plats. och det är nu här. Det är Diamonds Are Forever. Och det är Tiffany och Bond efter sex. När de ligger på den här glasängen. 94 sekunder. Och sen har vi andra plats, Skyfall. 100,5 sekunder, och det är Silva ja Och då har vi alltså en film kvar, en scen kvar, som är den längsta. Har ni någon annan gissning snabbt här? Något från Secret Service. Men då är, det, då är det alltså en tagning med en och samma kamera ja. alltså? Alltså inte en tagning som att de agerar en sin. Ja ah, okej, okay. <clears throat> då måste jag tänka om. Det, det gills inte med Spectre då eftersom att den är liksom efterarbetad eller? Alltså längsta tagningen där är den absolut första när man ser dödskallen och insåg. Mm. Jag tror den var på 70 sekunder. Men det är ju hopklippt och då blir det ju mm. annars ju den längsta. Precis. Men den är ju fejkad. Uh, oj, ja nej, det var svårt. den är nog obskyrt. Mm. Har du några isen Mm. Det är från Roger Moore i alla fall. Jaha. Oj, är det någonting i Moonraker kanske? Eller? Nej, jag vet inte. Jag ska inte hålla på sträckbänken längre. Det är från The Man With The Golden Gun. Okay. Och det är när Bond träffar Saida i hennes lås. Ah, just det. Hela Aha. fighten är ju fan nästan one-shot ju. Det är en tanning från att han knackar på dörren och kommer in. Och att han pratar med henne- han sätter sig ner och försöker ta ut uh, uh, den ur naven och allt det där. Fram till det att han blir slagen första gången. Det är den längsta sekvensen i en bondfilm Den är 102,5 sekunder lång. Oj! Det har jag har inte tänkt på, nej kan jag säga. Nej. Det, är väl, väldigt... det är alltså nästan två minuter långt. Ja, ja. typ. 1,42. Det var väldigt obskyr. Ja, den, så det är mm. väldigt otippat. För man associerar ju inte direkt... Uh, Uh, the man with the golden gun med långa tarnorna direkt. Uh, så är det ju. Och sen, uh, ja. Sen bara för sakens skull så uh, den kortaste tarnen den är ju... Någonting i Quantum of Souls. Ja, det var helt det jag klart. Säga. det måste du ju ha. <laughs> ja. <laughs> det... <laughs> det är topp fem med bara Quantum of Souls. Får jag gissa på den? För det finns ett litet klipp just i um, under Toska-scenen där. Där det är Alltså det blir liksom jättesnabbt. Jag har aldrig fattat den klippningen. Kan det vara där? Ja, det finns... Eh, i under tosta sekvensen så är det bildrut det vi snackar om. Det är alltså inte sekunder. Eh, ja, det är helt rätt. Det kostar också den som har kortast... Eh, kortast eh, average på vad gäller tarningar. Längsta sekvensen där är bara på 22 sekunder. Och det är när, Bo när Bond och Fields är tillsammans <laughs> i sängen där på hotellrummet. <laughs> ja. Ja. Då fick ni lite att på. Jättebra. Mm. Mm. Då, jag var då. Helt, helt bortkollad. Jag började tänka på så här. Okej, okay, vilka, vilka tagningar är med som är långa? Alltså där, där de har använt en kontinuerlig tagning. Så jag började tänka. Okay, vilka långa scener finns det? Vilka skulle man kunna ah, göra i okay. en tagning? Okej. Okay. Ja, nej men. Jag tror kanske med Fukunari att vi kommer få lite längre tagningar. Han gillar ju sånt. Så att, hoppas vi kan göra tillägg på den listan. Om ett år. Ja. Men, vem, ja. vem ska jag ta över då? Det är du, Otto. Oj! Ja. Jag har redan en. Ja, det bra. Faktiskt. Då får du spara Faktad. den. Det är bara sitta och hålla ja. på den. Men med det så ska vi väl ta och sparka igång den här podden. På riktigt. Nämligen, för vi ska ta och slå på spelkonsolerna idag som ni ju säkert redan vet och dyka ner i alla de tv-spel som har släppts. Så det har helt enkelt blivit tid för cutscenes och splitscreens. Och vi är lite tillbaka, på, lite tillbaka på filmbanan också. För nu vill jag veta vilket som är ert första spelminne. Alltså, första spelminnet måste ju ha varit GoldenEye. För min storebror. Jag fick, tror jag, Nintendo någon gång 90- 96 kanske, 97, med um, GoldenEye och jag vet inte om det var en bundle då, ens, så att man fick GoldenEye med um, Så kanske det var i någon slags utgåva, men han hade det i alla fall och uh, Zelda och Ocarina of Time tror jag Och Mario Kart och lite andra spel Men, um, nej, GoldenEye, jag minns att han spelade och försökte verkligen klara allt på så här 007 Är det 007, 007 som är det svåraste va? Mm. Och, och körde liksom och, och kommer ihåg att Baron din gick och döda och ja, men det var såhär ja, Det grejen just var, inget specifikt minne men mer bara GoldenEye som spel vad det spelet jag minns först att Pierre satt och spelade och jag tyckte bara det var fett coolt Ja, nej, det, är helt, det är helt samma här alltså GoldenEye liksom jag vet inte, alltså, det, det har alltid funnits där för mig, det är liksom på något sätt eh, vi hade det aldrig själv men jag tror vi lånade det av någon kompis, jag har lånat det av dig flera gånger Otto Eh, och liksom ja, nej men det är liksom det är bland de grejer som startade mitt bondintresse tror jag var nog golden här faktiskt eh, så att, ja, det är väldigt väldigt tidigt och det är första minnet också liksom. och Emanuel? Ja alltså, för mig är det väl att eh, det första jag spelade var Agent Under Fire, så det är väl det första konkreta minnet jag har och det var väl ja, när kan det, ha varit? det var innan jag blev bondfan i alla fall så det var när jag var ganska liten men jag minns jag minns omslaget väldigt tydligt det är väl det typ så GoldenEye 64 kom in ganska sent för mig, jag har inte lirat det förrän på senare år egentligen så jag är väl lite för ung kanske för det spelet skulle jag tro ja, men Mitt första minne, man kan väl säga att jag har väl två minnen som är ganska starka, det ena är ju kopplat till GoldenEye för då hade Dels mina kusiner där Så då minns jag att när vi var Över där och hälsade på så spelade de uh, Fick man vara med och spela GoldenEye mm. Och sen Hade också min uh, kompis där Men mitt uh, Mitt andra så här riktigt starka minne Det var ju givetvis när jag fick uh, Duolts Not Enough till Playstation 1 Och det är väl det första Spelet som jag uh, ja men Som jag uh, ägde helt enkelt Precis som det var sånt när för den första filmen så var det det, det första <laughs> spelet min min bondbarndom var väldigt The World's Not Enough präglad om man säger så. Ja. Alltså, helt Ja, samma här. Helt underbart. Alltså för The eller of knappt är ju det andra spelet som jag har distinkta minnen ifrån. För Tomorrow Never Dies ja. spelade jag inte så mycket det försvann liksom på något sätt mellan GoldenEye och Tomorrow Never Dies. Men Tomorrow Nightmare spelade jag kanske en gång hemma som en fritidsledare, Jenny, när jag var där på somrarna. Och spelade på hennes mans Playstation 1. Men nej, det var ju så att en körde du och jag och Milton. Jävligt mycket multiplayer på Anton. Mm. Precis, ja, alltså det, det är ju ett spel. Jag fick också det när det kom alltså julen 2000 där. Så att det, Också en av mina första sådär egna spel. Och sen så, ja, jag och Otto körde extremt mycket multiplayer. Och, ja. Men vad, vad är det som gör ett bra bondspel? Ja, det är väl att eh, man får bondkänslan helt enkelt. Det är kanske är väldigt vagt förklarat, men man vill ju man vill väl känna sig som bond när man spelar. Det är väl liksom jätteviktigt tycker jag. Eh, att, att de lyckas förmedla det på något sätt. Eh, sen så rent gameplaymässigt eller spelbarheten där. det är lite svårare att peka på exakt hur det ska vara men att man liksom är som Bond, man får skjuta man, jag tycker man ska kunna slåss också i, jag tycker inte bara man ska skjuta, det blir nästan lite tråkigt kan jag tycka, om man går in rent så men ja, det är väl lite så jag jag kommer till, eller Vi kommer ju prata om ett spel som jag tycker är liksom, gav mig mest bond i form av mm. att jag känner mig som Bond som kommer sen um, Och det tycker jag är viktigt Att man ska kunna känna Så jag tycker att det ska vara Inte, inte sandbox som GTA Eller Red Dead Redemption Eller, eller sånt Nej. helt öppet Men det ska ändå kunna vara, det ska, ändå vara det ska inte vara helt liksom Rail-baserat heter det så Ja men linjärt uh, Ja exakt Helt linjärt ska det inte vara Utan som, om ni som lyssnar har spelat mm. Hitman-spelen Typ så Att man ska ändå kunna röra mm. sig Inom en viss begränsad Alltså typ ett hus Så kan man gå runt Helt fritt i huset Men inte i en hel värld. Så. Ty, så tycker jag. Det ska ändå vara sandbox men sen. Och man ska kunna slåss. Man ska, och kunna, man ska kunna känna liksom att man, man är lite smart på något sätt, tycker jag. Så att man inte bara styr som kring och att allting bara görs åt det. Utan man ska få göra, liksom, tänk, tänka till lite själv. Ja, tycker jag. Att man inte ska ha objektiv som bara går liksom att göras på ett sätt. Eller så, här. så tycker jag också är ganska så här. Om det blir för linjärt, då känns det ganska tråkigt och uppstyrt på något sätt. Men slav, alltså slagsmålsfunktionen tycker jag är... Men absolut, jag håller med. Det ska inte vara för mycket action. utan det står lite stämmen i stämningen också. Och variation av uppdrag. Gärna att man ska kunna köra köra bil. Man ska kunna slåss lite, smyra lite, skjuta lite. Och sen bara att det ska finnas lite humor där också. Så att det inte bara är renodlat action-spel. Jag menar, bondspelen... På sistone som vi kommer komma in på blev ju liksom präglat av Call of Duty och liknande spel som var populära och är populära. Och då tappas ju själva skärmen med bondspel också. Så att de bästa bondspelarna för mig är som när det säger när man känner sig som bond och när man liksom kan supa in atmosfären från filmerna och att man faktiskt får leva det själv. Och det är vis påspel som man lyckats få den känslan helt och hållet men när det väl lyckas så blir det riktigt bra. Nej, men det, det håller jag med om just det här med att bondkänslan är viktig och framförallt variationen. Många av spelen fallerar ju just på den punkten. Det, har du spelat två, tre banor då har du spelat hela spelet. Och så får det tyvärr inte bli. Och det är ju klart inte unikt för bondspel, det är ju spel generellt sett. Men det är väl kanske där som bondspel har fallit i lite väl mycket i fällan. Men jag tänker hur viktigt det är att det eh, är multiplayer med? Eller... Skulle, skulle ni vara nöjda med att vara ett rent single player spel Jag skulle faktiskt vara det. Alltså ren, visst, nu har ju Bond blivit väldigt förknippat med multiplayer i och med ja, alla de multiplayerlägen som har funnits i spelen. Men ja, för mig, liksom rent Bondmässigt, så tycker inte jag att ett multiplayer -läge är absolut nödvändigt. Det har bara blivit så att folk har förväntat sig det, eftersom att det har funnits i många tidigare spel. Liksom. Ja, samma här. Alltså, jag, jag har inte så här... Om jag ska sätta upp en bucketlist på saker jag vill ha i ett bondspel då kommer det inte multiplayer högst upp alls, inte ens i närheten av högst upp. För ett av mina favoritspel har ju inte ens ett multiplayer som är värt att skriva om. Men det är ju väldigt kul om man har... Alltså, många av de multiplayerlägen man har spelat på Bond har ju varit... Eller i Bondspel har varit liksom väldigt bra och där har man ju spenderat mycket timmar. Men det viktigaste är ju egentligen i single läget att man kan få känna sig som Bond. För i multiplayer -läget handlar det ju ändå bara om att slåss och liksom... Ja, kämpa och tappa mot, mot vänner och ha kul. Och då spelar det ingen roll för mig egentligen om man spelar Bond-multiplayer eller Mario Kart 64-multiplayer. Jag antar att du menar multiplayer så att det är split screen. Så att det är inte online. Ja, nej men precis. Det får, spelar väl egentligen ingen roll? Ta det till vad du vill. Alltså multiplayer idag spelas ju inte med, för, med split så skulle det komma ett nytt spel så skulle det inte vara det som åsyftas. Nej. Men jag, jag tänker på ett rent, rent generellt ut efter eran oavsett vilken er det är, hur viktigt det är att, att den mm. funktionen finns i alla fall. För att man är haft mm. otroligt roligt med, med split screen när det kommer till bondspel. Alltså det är nästan det jag mm. tänker mest på när jag tänker på, på bondsspelen att när man lider split screen med kompisar och man körde på med gyrene pistolen i Nightfire och man körde allt möjligt i From Rush Love och höll på körde Jetpack och sånt där. Man hade riktigt kul. Så där hade de ju massa fällor med ja, Just det! Där man kunde rigga massa missiler som skulle åka vägen i alla jävla silo och det var Jäklar, så det har jag glömt bort Ja, det stämmer ja, men, så ja. Sånt, det kommer inte komma oavsett, för det är ju dött men eh, finns chansen så hade jag tackat ja till det. Men eh, är spelet bra i övrigt, är det väl gjort och har allting att prata om förut så kvittar egentligen. Men ge mig lite hedlig split screen action så, så blir jag lite gladare i alla fall. Nej, men jag eh, ja. håller väl någonstans eh, med lite i att multiplayer för mig är väl kanske inte det som är det absolut mest centrala. Och sen är det egentligen konstigt för jag har ju spelat mycket, mycket mer multiplayer än vad jag har spelat singleplayer alltså finns det hade det funnits en sån version eller en sån funktion som finns på Steam där man kan se antalet spelade timmar man skulle kunna dela upp det på multiplayer och singleplayer då hade det ju varit alltså hade ju bara varit någon enstaka procent av mitt totala bondspelsspelande och trots det så är det kanske inte det som jag jag tycker nog ändå att det inte är på något sätt måste, däremot lite senare på podden när vi börjar prata framtiden så har vi jag lite idéer på hur multiplayer faktiskt skulle kunna bli någonting jättebra i, i bondspel. Men hur känner ni det här med, med att spelen ska likna filmerna då? Att ska det vara, nu under Craig-eran har det ju varit Craig, under Brostan-eran så var det ju som var Bond. Eh, tänker man eh, skådespelare att det ska vara de röstskådespelare, Gunbarrels och så vidare och så vidare. Jag tycker alltså att båda funkar i princip lika bra. Det beror ju på hur de, hur de utför det sen, hur utförandet blir liksom. Eh, finns det finns ju jättebra exempel på där filmerna har funkat och bra exempel på där de har gjort egna grejer också, så att det... Jag tycker det, det kvittar för mig egentligen. Det kan vara, bli ett bra bondspel hur som helst ändå, tycker jag. Mm. Ja, jag tänker också samma. Jag är ju alltså... Ja... Återigen, mitt favoritspel som vi kommer till är ju inte baserat på en film, så att, och vissa av de spelen som jag tycker om är baserade på filmer. så att Egentligen, det spelar ingen roll för mig om det ska vara. Men ska det vara likt den film, då ska det vara likt den film. Annars så behöver du liksom, det får gärna ha en Gun Barrel ändå. Och en titelssekvens och liksom den grejen. Nej. Ja, jag tycker just angående till exempel Gun Barrel, Där kan jag dock tycka att, fan, gör det, gör det lite som en Bond-film. Liksom ha en Gun Barrel i början och försök få in lite den känslan. Mm. Men sen, ja, om det är baserat på en film eller en egen historia, det lite för mig, typ. ja. Jag tycker alltså, hade de lanserat en ny bond bondspelserie så hade jag inte haft något emot om den var helt fristående. Alltså att eh, det behöver inte vara trade som är bond i det spelet utan att det är någon bara. Så länge liksom elementen finns i övrigt. Men gärna ha en gambler-sekvens för att visa att det är en, ett bondspel en titelsekvens men lite mindre än nödvändigt. Det känns lite på klisterret, att jag. Tycka. Men i alla fall att de här typiska elementen är med på ett eller annat sätt. Men det är väl det som också är svårt för utvecklarna att göra någonting helt originellt. Och samtidigt försöka få in bondelementen. elementen. För det kan ju lätt bli som typ Agent Under Fire som saknar en del bondkänsla. För att den, de har inte något av de här elementen egentligen. Och så att de väljer istället att vända sig till någonting som är mer grundat i filmerna. Ja, jag tycker väl att definitivt att en, en, ett tv-spel ska inledes med en gun och gärna en made eller och gärna egen låt och så vidare. Däremot när det kommer till att vara baserat på filmerna då ser jag nästan heller tvärtom, att man går ifrån det. Därför att det absolut mest centrala och framförallt idag, det är ju att att spelet spel, det ska, det, alltså storyn är ju så fanligt viktiga för spel. Och det var kanske inte lika mycket förr, men framförallt nu. Och då, om jag redan vet exakt vad som ska hända, då jaha. Vad, vad har jag då för intresse för att spela vidare spelet då? Jag kan ju ta ett exempel som GTA 5, exempelvis, som jag tycker är ett helt fantastiskt spel. Men en stor anledning till att jag väljer att alltså, bli fast i det och väl välja att fortsätta spela det, är inte bara för att det gillar gameplay, utan för att jag faktiskt vill veta vart kommer stå Inta vägen. Och där kan man ju aldrig någonsin få om det ska vara. Som en film. Så det är för jag föredrar nästan det motsatta att det inte är baserat på en, en film och att man väl att göra eh, Kör Stegger Race. Ja, det är lite därför just hela fenomenet med licensspel dök ut en gång i slutet på 2000-talet. Alltså spel som är baserat på filmer, för att vi vet ju den handlar. Varför ska vi spela det i så fall? Så sist vi fick ett renordat sånt var väl egentligen From Rush of Love och det var ju, det är ju snart 15 år sedan så att, jag hade tyckt att det var skärmigt om vi fick en helt egen serie med egna fristående spel med en egen karaktär som, som, som får en egen värld det hade varit intressant om något bolag väljer att satsa på det Jag håller absolut med Men med det sagt ska vi gå in och börja snacka lite om de spelen som faktiskt har kommit oh, ja. Och när folk tänker bondspel så är väl kanske framförallt slutet på 90-talet och inledningen av 00-talet som folk tänker och tänker på och det märktes ju även för oss för det är ju där vi har våra framförallt starkaste minnen men bondspelens historia är ju faktiskt mycket längre än så det första tv-spelet släpptes faktiskt redan 1983 och utvecklades av Parker Brothers och Ja, ni hörde rätt. För det är nämligen företaget som står på era monopolspel som utvecklade det första bond -spelet. Och eh, som går under namnet James Bond 007. Mycket originellt. Och eh, under 80-talet så släpptes, eh, släpptes det ytterligare spel och eh, olika utvecklare följde på. Och eh, det släpptes bland annat eh, inte mindre än två spel baserat på Avatar Kill och en viss Raymond Benson nådde toppen av sin bondkarriär när han var med och utvecklade datorspelet Goldfinger. Och under egentligen hela den här klassiska eran- som pågick då från 83 och början på 90-talet- så släpptes det totalt 11-spel. Och den sista i den här perioden var- James Bond 007 The Duel- som släpptes 93 för Sega Mega Drive och Master System- med Timothy Dalton som Bond- och det var en helt nyskriven story, men med kända karaktärer som Jaws och Oddjob. Och jag kollade lite på lite gameplay från det på Youtube och det tog bananas. <laughs> men året därefter i alla fall så började Nintendo fundera på att utveckla ett nytt båndspel Och tog kontakt med utvecklarna Rare. Och från början var tanken på att göra ett så kallat spel i 2D. Men mannen bakom det som skulle bli det nya bondspelet Martin Hollis ville istället göra ett äh, spel i 3D för den nya konsolen Nintendo 64. Som då fortfarande var under utveckling. Och utvecklingen av spelet började i januari 1995. Och spelet med titeln GoldenEye 007 släpptes i augusti 1997. Och, precis som namnet antyder, så följer spelet i hög grad. Filmen Goldeneye nu stormässigt, men det är ju en hel del twikar i, i banorna. Och eh, trots en ganska lång utvecklingsperiod då för ett spel, och framförallt för den här tiden, så var det för sex månader innan spelets Release som det ikoniska multiplayerläget lades till. Och, eh, spelet var enormt revolutionerande och sägs ofta vara ett av. Ett av dem, eller om inte det bästa tv-spelet, någonsin. Så då är frågan vad tycker vi om GoldenEye till Nintendo 64? Jag håller med om den beskrivningen, måste jag säga. Jag tycker verkligen det är en av ja, tidernas bästa spel. Jag tycker det är som du sa, det var revolutionerande när det kom. Jag tycker det än idag så det, det håller liksom än idag. Det är fortfarande väldigt underhållande att spela. Det var ganska länge sedan jag spelade men jag har tittat lite gameplay och sånt där och jag tycker det ser kul ut. Eh, ja, nej men jag, ja, jag vet inte. Jag, är, jag älskar det här spelet. Det är verkligen topp top fem spel någonsin för mig. Ja, alltså det är ju... Det, det är alltid svårt att jämföra spel från den här eran. Jag... Ni som lyssnar på den här podden så länge vet ju att jag gillar fotboll en hel del. Och för att ta en till fotbollsreferens kan man väl säga att inom fotbollsvärlden så pågår ju alltid så här diskussioner om världens bästa fotbollsspelare. Och hur ska man förhålla sig till olika eror? Hur ska man kunna jämföra det Pelé gjorde under 50- och 60-talet med exempelvis Messi mm. idag? Men någonstans måste man ju förhålla sig till vad gjorde det här spelet under den eran? Och där är ju... Det, det finns ju inget annat... Bondspelen, Golden Eyes, men som ens kommer i närheten av där, närheten det som Golden gjorde. Sen spelade jag det lite. Eh, alltså man, vi hade ju först tänkt göra den här på den förra hösten, och sen så blev det upp till våren, och så gör vi den nu. Men jag spelade då det här lite förra sommaren, och då gjorde jag misstaget att spela det på en 42-tums tv, och då håller ju inte spelet lika bra. Jag tror jag hade njutit mer av dem om det verkligen var en ja, men typ 24-tums tv. Men grejen är ju, när man kollar på, på gameplay och sånt här på Youtube nu det är jättemånga som kör det via emulator och då kan man liksom ja. köra sjukt hög upplösning och det ser så jävla fräscht ut fortfarande <laughs> liksom men det, det, det funkar idag liksom på något sätt om man kör så i alla fall Ja exakt, jag tror ändå fortfarande att det finns att eller tror, jag tycker väl ändå fortfarande att det, det håller, håller ganska bra sen mm. blir fortfarande och graf, grafiken kommer jag alltid kännas daterad så är ju men Precis. alltså, eh, all, alla Nintendo 64-spel ska spelas på en bildrörstv ute på något landställe i Norrtälje eller något. Alltid. Exact. Så att, ja. eh, det blir alltid bättre så. Men nej, jag, jag håller med. Jag tycker det, det, det är sjukt bra spel. Eh, ja, ett av de... Alltså, många, många av mina favoritspel kom i slutet av 90-talet, vilket är lite... Jag vet inte vad det, vad det säger om mig eller om, om spelen, men jag tycker Goldie till Nintendo 64 är ett av de bästa spelen jag har spelat. Det är, ja, det är sjukt varierat och sjukt bra. Multiplayläget ska vi inte prata om, men det är, ja, det är fantastiskt. Ja, det var det varierat och också väldigt smart. Jag, jag tittade på lite gameplay för att äh, fräscha upp minnet. Och då mm. satt man där, jaha, det, ja, just det, det där. Alltså, det finns en hel del smarta tweaks på det och ändå, så, som det görs mycket, mycket bättre än många... många Många spel idag. Precis. Smartness är ju banorna är designade och utformade och vilka problem man ska lösa. Men Det är, det liksom, det är många som beskriver det som att det är en, ja, en liten mini sandbox ungefär. Man kan ju gå runt som man vill på banorna och göra liksom objektivs lite i vilken ordning man vill och sånt där. Det är... Det är en sån skön frihetskänsla i det på något mm. sätt. Eh, och verkligen... Ja, nej men det är riktigt jävla bra alltså. Jag tänker på archivebanan till exempel med Mishkin och mm. när man ska träffa oh. honom och öppna något kassaskåp på statuebanan när det är så här sjukt labyrintiskt och äckligt. Eh, oh. Ja, det är väldigt mycket bra banor alltså. Ja, och så måste jag slänga in att musiken är ju också helt otroligt bra. Alltså. Det, jag, vet, jag vet inte om det är för att jag har hört det så mycket men det är liksom, oh, jag tycker varenda var, var helt... bana har, mm. har minnesvärd musik. Alltså. Det är sinnessjukt bra. Faktiskt, det, det är inte... Ja, Jävlar! Jag sitter med gåsud över hela kroppen. Ja. Den är inte nödvändigtvis super Bonding, men den har ändå en bondkänsla och den eller lite av en bondkänsla och är så extremt bra tv-spelsmusik. Ja, det är löjligt. Kan så vi inte lyssna lite från Damn? Nu, vi slänger in däm nu. Det här bra drive i det bara. Det är så här, ja. Jag vet inte, hela det här soundtracket är ganska rockigt. Mm. Eh, och de fick ju komprimera, jag kan slänga in lite musikprat bara nu, men de eh, fick ju komprimera musiken ganska mycket. Mm. Uh, det var väl Grant Kirkhope som skrev det bland annat Och Graeme Norgate Om jag inte minns fel Just det. Grant uh. Kirkhope skrev väl också Banjo-Kazooie, gjorde han inte det? Jävligt <laughs> ja, bra namn för övrigt <laughs> Ja, <laughs> ja fantastiskt Fan, vi spelar spela Banjo-Kazooie mm. också Men det är skitligt Men uh, mm. de fick komprimerade Om ni har möjlighet så gå in och lyssna på Uncompressed GoldenEye w7 uh, soundtrack på Youtube Om det fortfarande mm. ligger ute Och lyssna på, vad heter det? Den musiken är sinnessjuk. Ja, den tänkte jag också på. Den är också... Ja, oh, fan oh, det är riktigt bra. Men det finns okomprimerat. Och där, där det låter som, att det, som det var ämnat att låta. Sjukt intressant. Mm. Men ja, musiken jag håller med dig, Anton. Det är, är sinnessjukt bra musik. Stämmer mm. Emanuel in i hyllningskören till detta? Alltså, jag sitter tyst väldigt mm. mycket för att jag har inte samma relation till det här spelet mm. som ni har. Äh, jag kan är väl att... Det är ett roligt spel, och särskilt att det låg i framkant, så som det faktiskt gjorde Att det såldes otroligt mycket och att liksom, oavsett vem man pratar med i vår generation Så har folk någon form av relation till spelet Om de spelade när de var små, som ni, eller när de spelade på senare år, som mig då, Så tycker alla att det är ett roligt spel och det är ju få spel liksom som kan binda ihop folk på samma sätt som att, som där Man kan som liksom säga så här, ja men golden är 64 och så har man en diskussion. Liksom. Så den har ju verkligen den förmågan. Det är ändå väldigt fascinerande att det kommer två år efter filmen och ändå mm. blir så stort. Liksom. Det är ju, då, då ser man vilken liksom slagkraft det hade som, som spel bara. Liksom. Ja verkligen. Ja, alltså, Jag tror ju verkligen att det här spelet fick dels gjorde GoldenEye som film lever vidare och kommer leva vidare och dels är helt mm. övertygad om att det här spelet på egen hand gav en ny generation Bond-fans Ja, verkligen, ja, absolut Ja, det är också övertygad om om man, hade man spelat man spelt GoldenEye, då ville man också se filmen. Hela GoldenEye hypen i sig drog in så ja. ofantligt mycket nya fans Alltså rent fansmässigt liksom om man skulle dra en graf över hur många fans som kom till liksom från en film till en annan så måste det vara en extremt hög alltså uppgång från License to Kill till GoldenEye. Visst, mm. ja, från Doctor No till From Russia with Love så är det klart att det kom till många, men jag menar, när serien var igång ändå? Ja, men om man tänker per film, med många nya fans lockade varje film så är ju ja, License to Kill- den, den, man blev nästan av med lika många fans, som <laughs> den drog in, medan GoldenEye verkligen drog in, ja. drog in folk. Alltså, brorsa och hans kompis spelar ju det här spelet ja, inte nu ses de inte så ofta, men typ ja, var, varje gång de ses så spelar de lite multiplayer. Så det är ju liksom, det kommer ju leva kvar så länge Nintendo 64-konsolerna fungerar så kommer mm. de ju spela det. Typ. Och de fungerar mycket väl, måste jag säga. Väl, Välbyggda väl konsoler. Det är, har man koll på sina konsoler så vet man att 1964 är väldigt eh, välbyggd och går att reparera. De kommer att finnas kvar alltså, länge. Det är, alltså, det är ju tv-spelskonsolerna, alltså Volvo 240 liksom. Ja, men exakt. <laughs> det är bara, det är bara att blåsa kassetterna om det inte funkar. Så. <laughs> ja, exakt, exakt. Men jag såg då att Sony släpper in någon eh, ny utgåva av PlayStation 1. Så borde inte Nintendo göra detsamma med 64 det kommer nog, eller Problemet med det är ju rättigheterna till just GoldenEye. För att eh, det kommer inte funka. Jag tror inte de har rättigheterna till det. Rare ägs ju numera av Microsoft. Så att det Aha. Det, det, har, det, det är jättestruligt med rättigheterna kring det där. De har ju försökt göra ny versioner av GoldenEye. De skulle göra någonting till om det var första Xbox eller Xbox 360. Men det, det strulade till sig rent copyright-mässigt så att det funkade inte. Mm. Det är så jävla synd alltså. Ja, exakt, och då kan man ju säga att ska man göra en ny versioner. Microsoft är ju de som kör Xbox. Så de är väl kanske inte så supersugna på att göra någonting till exempel en ny Nintendo-konsol om det skulle bli Nintendo-exklusivt. Ja, jag, jag minns inte exakt hur det var just med rättigheterna, men det är någonting som gör att det blir tramp i klaveret tänkte jag säga. Men vad fan heter det? Ja, det funkar inte ja. i alla fall. Nej, men det blir, det blir... Ja, det går inte helt enkelt. Nej, exakt. Men, exakt för jag... min tanke, när jag funderar lite på så med framtiden för, för Bond-spel, då är det men, kan det inte bli så att nästa bond faktiskt blir just GoldenEye, fast inte en, en remake, utan att jag menar, Nintendo har ju redan släppt. Det var ju de som började det där med att man ska släppa nya konsoler. De släppte ju en ny NES-version. Och sen så såg eh, Sony hur populärt det är och gjorde samma grej med PlayStation 1. Det, det ligger väl inte helt liksom långt borta att Nintendo väljer att göra en en ny eh, Nintendo 64 som är exakt samma som Nintendo 64 med samma kontroller släpper det skitbilligt och så är det med eh, skickat en massa spel och att det går när det kan vara ett av de spelen. Ja det är, ju där, det är där det är det som sagt eh, blir problem för att Ja jag vet men eh, om, man, om man tänker så här det, det är ju inte i alla fall omöjligt att det skulle kunna bli så. Nej nej nej absolut. Inte. Just nu känns det mer troligt att det blir så än att vi får ett nytt bondspel snart. Men vi får se. Vi får se. Vi, nu, vill, eh... nu börjar vi återigen snacka framtid. Ja, jag vill hellre ha ett Sega Mega Drive I remake med, sånt, med Sonic Fy fan vad bra spel det är ja. Men det är ju liksom så sjukt att det här spelet På egen hand väg för För first person shooter Spel i övrigt mm. Det är ju liksom det är mäktigt att tänka på Bond Lord som är liksom i framkant angående det så finns det faktiskt en till ganska intressant detalj där för det var så att från början var spelet tänkt att vara, vara så här att man inte fick gå runt själv utan att man bara skulle sikta själv och sen så åkte man genom banorna och så. men sen kom de på, ska vi inte testa att göra så att man får styra Bond själv, vore inte det roligare? Så ja men det, det kanske blir kul typ och sen det är ju det som, det det som har gjort hela spelet i princip Ja så alltså, läser man hela utvecklingen, hela spelet var ju i stort sett så med att ska vi inte testa det här och sen så har de hållit på ett år och utvecklat, ja men det gör vi och så... Så de ändrade ju spelet kontinuerligt Det var verkligen så här work in progress Och sen till slut så släppte de så det... Jag blir så jävla fascinerad Av, eh, av att just GoldenEye från 97 Spelet kan liksom göra så att man får gå runt Men senaste Rambo-spelet Var Rail-baserat Och det kom liksom 2015 På riktigt, är det så? Ja, det är så jävla Va? dåligt alltså. ja, ja, det är helt sant <laughs> Det fick, ju, det fick ju ett av tio av Game Reactor. <laughs> det är, det är en serie som man verkligen inte längtar efter den till en Stormont Och så kommer den till film. Det är ju en film på gång nu. Stadona filmar färdigt. Ja, just det. Men ska vi ta och gå vidare där? Och vad kom efter GoldenEye, manuel? Ja, då kom spelhistoriens kanske största suck. För då kom Tomorrow Never Dies. Uh... Gavs ut på Playstation i november 1999. Så även där tog det lite tid för dem att leverera en, ett spel. Utvecklades av Black Ops Entertainment och var utgivet av EA tillsammans med MGM Interactive. Och till skillnad mot GoldenEye så är det här en third person shooter alltså att man ser Bond när han går runt och gör saker. Till skillnad från i GoldenEye där man är Bond från hans ögon då. Och uh, lite unikt med det här spelet att man även kan spela som en annan karaktär utöver Bond i ett av uppdragen nämligen som Weylin mm -hmm. Det visste jag fan inte uh, Tydligen är det i, i klimat sätt vad jag förstår det Jag är ingen aning heller faktiskt Jaha. Det är ändå rätt logiskt när jag tänker efter men det är fan var otippat ändå uh, Och spelet började som en fortsättning till filmen Tomorrow Night Den skulle alltså ta vid där filmen slutade men efter att de hade utvecklat spelet och låtit olika spelare testa spelet så tyckte de inte att det var intressant nog Och då valde de att göra det till ett reanodlat licensspel Och ganska sent i processen så petade de in ett par uppdrag här och där så att det skulle filmen Så i grund och botten är det här en originalidé Och det ser man ju redan i första uppdraget jag har inte spelat det här spelet själv Så jag har bara kollat på, på uh, walkthroughs Och uh, det börjar vid ryss kinesiska dansen Där Bond ska stänga ner en rysk radarbas Han flyr sen på skidor därifrån Och kommer till vapenmarknaden Som där filmen sedan börjar Efter det får Bond uppdra att spåra Den mystiska Elliot Carver Och spelet tar oss till Hamburg Schweiz Alperna, Japan, Vietnam För att sen sluta upp på Carver Stealth-båt och det är en hel del action då såklart, en hel del skidscener och snösekvenser. Och man får ju köra lite skidor, man får köra lite bil, man får åka runt lite. Det verkar vara ett högortanigt spel från det jag kikar på under de senaste veckorna. Och det sålde 300 000x jämförelse med de 2,8 miljoner som rollerna sålde. Och det blev ganska bra mottaget men... Det jämfördes ju dock enbart med vad golden gjort. På så sätt så, så hettade vi inte uppmärksamheten direkt. Utan att det kom och det försvann. Och har väl nu egentligen lupt bort helt och hållet. Alltså, jag har inte spelat det här på pff, 15 år eller något. Men eh, när jag började titta på walkthroughs och minnen började komma tillbaka kring hur jag kände där och då på att spela det, så var det väl lite som. Eh, som manor beskrev, med ett högoktan spel. Att man spelade GoldenEye, och det var det som vi pratade om tidigare, det fanns mycket man skulle gå runt. Alltså, det, det var inte bara skjuta-skjuta överallt, utan man kunde röra sig väldigt fritt över banan. Det kan man även på Tomorrow Never Dies, men här var det lite mer bara högoktan i action på ett helt annat sätt. Ja, exakt. Det var lite mer pang på. Liksom. Eh, kanske lite mer som Tomorrow Never Dies, också lite som film, om man ska vara ärlig. <laughs> ja. eh. det är ju så, i ja. och för sig. Mm. Men jag har väl väldigt svårt att egentligen kunna recensera spelet med tanke på att jag inte har spelare sedan dess förutom då de walkthroughs jag tittar på eh, har, no har någon av er spelat det här spelet? Nej Ja, Jag spelade ju lite som sagt var hemma hos min ja eh, en av de som jobbade på mitt fritids eh, och det var, Jag tror jag sprang runt inne på, det var jävligt mörkt på den här banan minns jag eh, att man, man sprang runt inne på jag tror det var på tryckeriet Fast i någon så här... Jag har väldigt vaga minnen. Men man skulle, man skulle skjuta lite folk. och ja, Jag minns inte att jag tyckte det var särskilt kul. Man skulle skjuta lite folk. det ja. jag, jag, tror, jag tror du minns rätt där i alla fall. <laughs> Nej, för det jag minns tydligaste är ju också de första banorna. Jag menar att åka skider var ju någonting helt annat mot vad, vad, vad GoldenEye var. Och det första banorna rakt in i skidbanan. Man hade först infiltrerat den där basen jävligt mycket action och sen på skidor därifrån mm. högtalig ja. inledning på mm. det här spelet. Här vill jag också säga att det är jävligt bra musik, mm. faktiskt faktiskt, det är helt okej. Okay. Nu har jag fan glömt vad han heter, men eh, ja, han är ja, riktigt bra snubbe som har skrivit musiken. Har du koll på det, Manuel? Eller? Um, ja, uh, composers Tom, composers det är Tommy Tallarico Studios <laughs> just det, Tommy Talariko, just det den gamla lidan. Ja. Han, han är en ljudeffektsinspelare. Han har gjort jättemycket ljudeffekter typ. Så jag tror han han gjorde han gjorde säkert ljudeffekterna att spelet ja. också kan jag tänka mig. Just det när spelet börjar äh... så kommer hans logga upp. Riktigt riktigt <skratt> Tommy Teller Studios. Ja. Precis med Dan LaFontaine han som gjorde alla trailer Ja, ja precis ja. för att <skratt> Ja men den musiken är riktigt bra. Om ni får chansen jag slänger ut lite tips på att, typ, att ni ska lyssna på lyssna på spåret Outpost. Från Tomorrow Ever spelet Riktigt men visst, väldigt, äh, väldigt bra. tema. Äh, rätta mig om jag har fel. Men visst inleder inte GoldenEye med att man får se äh, MGM-lejonet. Nej. Det är Rare-loggan direkt. För det tror jag, tror jag det är första, första gången man, man får se det i spelvärlden. Ja, mm, och Formation of Love var sista. Mm, jag kom på en annan grej. Just angående det där du sa att de skulle göra som en fortsättning på filmen. Eh, det finns ju någon så här reklam med Desmond Llewellyn när han presenterar typ så här Tomorrow Never Dies, The Adventure Continues eller vad han skulle reta från början <laughs> The Adventure Continues The Mission Continues heter det här, jag har hittat reklamen här då. Alltså, vi kan lä lägga ut den på sidan sen man måste ha väldigt mycket vad, vad vilka lösa trådar det man känner hänger i luften när man säger klart Tomorrow Never Dies <laughs> Nej, herregud. du vet jag att spelet slutar, men om man tänker att det slutar någorlunda snarare likt filmen, finns det inte en enda löstråd ja, i man ska, världen. Om man ska, ska göra en fortsättning på filmen. Då ska man se Brosnan sitta och studera danska eller på Oxford. Det ska vara ett uppdrag. Precis. Vad hände egentligen med Bonds språkstudier? det får ni veta i den här uppföljaren. Hur städade de upp på Hamburgs flygplats när de hade kört runt där med er? Herregud. Hur, hur, betalade, hur betalade Gupta av den där, den där satelliten som, hade, som ja. förstördes? Det är väl den ja. filmen med minst lösa trådar? Ja, ja. faktiskt. The Diamonds, Diamonds of Forever är den med minst röda trådar. <laughs> Tomorrow Never Dies är den med minst lösa trådar. Och eh, efter Tomorrow Never Dies så uh, slutade ju inte Bond-tv-spels-historien. Surprise, surprise. För vad kom sen Anton... Ja, då kom ju förstås The World is Not Enough eh, som släpptes till Nintendo 64 och Playstation eh, under hösten vintern 2000. Och det här är två väldigt olika versioner eh, kan man säga. Eh, det är båda är first person shooter och de utgavs av EA och MGM Entertainment. Men Playstation-versionen utvecklades av Black Ops Entertainment precis som Tomorrow Never Dies. Medan Nintendo 64-versionen eh, utvecklades av Eurocom. Och jag tittade över Eurocoms lista på spel, vilka spel de hade gjort eh, sen de startade. Och det andra spelet de släppte 1991 var tydligen James Bond Jr. till Nintendo 8-bitars. Så att uppenbarligen så har de ju haft någon koppling till Bond-serien där. Jag vet hur det har startat, men... Eh men vad ska man säga? Jag vet inte. Spelet följer filmens premiss eh, ganska troget. Man är ju på samma miljö och sådär. Men sen så banorna är väl lite olika. I upplägg. man får inte köra båt till exempel i i kringtämmsen utan man springer liksom kring vattnet och så får man skjuta fiender och sånt där istället. Eh, Rent gameplaymässigt så skiljer ju sig PlayStation och Nintendo 64-versionen ganska mycket. Det är ganska olika liksom objektivs och ja, grafikmässigt är det liksom ja, det, det är två helt olika spel, två olika spelmotorer liksom. eh, Och då kan man väl säga att Nintendo 64 var den liksom allmänt mer hyllade versionen för att den hade bättre grafik, den hade multiplayer eh, och Playstation-versionen saknade det helt enkelt. Eh, och trots det så sålde båda versionerna en miljon på respektive konsol. Så att det är ju en stor succé får man ju säga. Eh, jag har bara kört Nintendo 64-versionen. Eh, jag fick ju det i julafton där 2000. Eh, ja, jag vet inte. Vilka har spelat det här? Ja, jag som fan. Jag har faktiskt spelat båda versionerna. Jag har också spelat bägge. Jag ägde ju som jag sa tidigare eh, Playstation-versionen eh, när, eh, när jag var liten och jag äger Nintendo 64 versionen nu. Eh, Playstation-versionen försvann väl någonstans någon gång. Så det, jag vet inte vad som hänt med men jag har spelat bägge i alla fall. Och eh, det, det var en väldigt märklig känsla måste jag, måste jag säga, för man hade så här i och med att man hade spelat det som liten och man hade vissa minnen som var väldigt starka. Och ett av de främsta minnena var, som jag minst tyrgas från PS-versionen, det är ju första, första banan. Och sen så när jag skaffade Nintendo 64-versionen nu som vuxen börjar spela så bara, vad fan är det här? Det, det var inte vad fan är det här i att, oj, vad dåligt där, utan snarare den där jag visste att versionerna var olika men de var ändå så pass olika utformade att jag fick inte ens de där nostalgikänslen av det. Vilket kändes väldigt väldigt märkligt bara för att också ytterligare vad ska man säga, slå in den poängen att det är två väldigt olika spel. Och jag... Men jag tyckte det var intressant då att eh, för det är väl jag, vet, jag minns faktiskt inte vilken version det är men i någon av versionerna så är han ju nere i tunnelbanan. Då har det varit något terrordåd i London. Det, det är Nintendo 64 versionen Ja det är 64 det. Det är versionen. konstigt jättekonstigt. Man ska ju hålla på att desarmera bomber på en toa typ och så här. Ja, Rik, Riktigt det så här. konstigt. <laughs> ja, men det är så här, det kändes lite så här, aha, fem år innan de riktiga terrorråden ja, i London. Liksom. Exakt. Lite konstigt ändå. Men eh, det lägger jag på efter, det hade hänt. Mm. Men annars så, så tyckte jag också liksom. När jag, när jag spelade PlayStation-versionen hos en kompis, så var det. Det var bara konstigt. Jag tyckte också 64-versionen var mycket ja, men sjukt nice med bankuppdraget och. Mm. Uppdraget på MI6 när det blir attackerat. Oj, och oj, oj. Ja. Allt var. Allt var bara... Och sen uppdraget när man inte fick komma för nära David och han hade man... någon sändare på sin mobil. Det är den bästa banan i hela spelet. Alltså, det är så jäkla bra. Det är riktigt bra. Smart. Ja, verkligen smart speldesign så här. Hur man måste undvika honom att typ stänga av massa kameror eller vad det är. Typ, och bugga någon telefon. Och det är så här, riktigt många moment. Ka det är kallsvett i ja. spelform du. Typ. det var det kallsvett, exakt. Och det är Jag har inte så mycket känsla för multiplay på goldarna Även om det är, kanske är objektivt det bästa mm. Men det här är ju det multiplay Som jag definitivt har spelat mest ja. För det är så alltså, Vi körde ju med bottar Du och jag och Milton och en bott ehm, yes. Och liksom på Lachess-banan på snöbanan, ja. Istanbul var någon bana där man sprang runt som Gabor <laughs> och men <laughs> alltså jag tyckte menyerna, den här blåa jävla varma ja. blåa färgen ja. skulle ge mig ut alla dagar i veckan alltså det En lite rolig grej var ju att Milton är min brorsa då, eh, och vi körde det här spelet och sen så hittade vi på någon grej att vi döpte våra karaktärer i spelet man kunde skriva in namnen så döpte de till Roffe, Leffe och Berra och så, så var det att vi sa, vi sa allt att vi, ska vi köra lite Roffe, Leffe och Berra eller? Det liksom standardfrasen för det Ja, det är så jävla bra Åh, herregud, ja, minnen, minnen Har du Manor spelat det här spelet? Det var jag inte, så jag ingenting att säga ändå, faktiskt. Nej, men jag ja, Nu när jag ändå har spelat lite på Nintendo 64 och jag har spelat Goldeneye så tycker jag, jag att Goldeneye håller upp mycket, mycket bättre idag. Och jag tycker jag har. Jag vet inte riktigt hur, hur jag ska recensera det här spelet mer än att ja, men det är väl okej okay då. Ehm, Multiplayer-läget testade jag lite bara med Ricka där, så vi har inte kört mer än två på man måste bara för, för att få en känsla på det och ja, det var lite samma sak där det känns som att är håller upp bättre mm. och det man kan säga liksom som är skillnaden rent spelmässigt är att eh, World of not är mycket mer linjärt, liksom. det är ju man, man går ju samma liksom man följs man, man kan liksom inte gå några alternativa vägar utan det finns alltid bara en och samma väg man ska ta hela tiden till skillnad från GoldenEye där man ja, får välja fritt hela tiden i princip så att... Ja nej, men exakt det känns det, precis som att det här spelet var ändå enormt framgångsrik men det är ju ett spel som idag ingen pratar om. Nej. Och det är väl framförallt just av rena nostalgiska skäl som man kanske nämner det men det är ju inte ett spel som folk ens skulle tänka och dra igång idag och det kanske är just det att men det, ja, bra spel där och då men det håller inte nu med det har inte hållits tiden, tidens tand på samma sätt. Ska vi raskt gå vidare där eller är det någon som vill tillägga något? Nej, jag tycker vi fick allt sagt. Yes. Och då är det dags för Otto att snacka om nästa spel. Ja, som är en liten spin-off skulle jag vilja säga. Det är inget som har en en eh, Ja, men Bond story, det är inte utvecklat av Eurocom eller de Det är utvecklat av Utechnics och det är 007 Racing som släpptes eh, exklusivt till Sony Playstation. Eh, publicerades av Electronic Arts, EA Games Store Och eh, kom i november 2000. Och är, som titeln antyder, ett racingspel spel eh, Där man kör uteslutande uppdrag i fordon. Bonds kända bilar. Jag tror att det är 10 stycken bilar man har att välja mellan faktiskt, med olika gadgets och vapen från Q. Och den här, spelet har en story som är jävligt intetsägande men det är en NATO-sändelse med, med båt som ja, ska skeppas från någonstans som jag har glömt från, ja, över Atlanten i alla fall, till, till Halifax i Kanada. Och i Labradorhavet så, ja, störs den ut och, och tas av. Och den båten innehåller en BNB 750 IL, konstigt nog, <laughs> och lite missiler. Och ja, så börjar uppdraget helt enkelt. Och sen så skickas man till New York, träffar Jack Wade, och under Spelets gång träffar man bland annat Sokolsky, Top uh, Whisper heter någon karaktär också. Jag vet inte om det är uh, uh, Whisper <laughs> från <from> Live and <laughs> <That I>. Men, <laughs> men uh, det är en skön blandning av, uh, av um, karaktärer. Jo är med, M är med, uh, liknelsen är Judi Dench men rösten är en annan skådespelare Samma sak med Brosnan, uh, han är inte med och voicear men... Hans liknelse med även om jag tycker att han är som Robert Davi. Men eh, Jon Cleese är med och gör rösten till R, faktiskt. Eh, så att, ja, man får köra lite bil. Eh, ja, spelet är... Jag tycker det är inte så bra jag har spelat det, men det, det, det har multiplayer också. Vilket jag inte har spelat. Men eh, när man åker runt i DB5-man... Eh, sista uppdraget är i Östersjön, och man kör Lotus Esprit. Till eh, Skurkens högkvarter i Östersjön. Så det låter väldigt sexigt. Men eh, ja, 007 Racing eh, kom eh, 2000. Har någon av er spelat det? Nej. Nej. Nej. Nej. Eh, ja, <laughs> någon som vill säga något om det ändå. Jag har, eh, när, jag var, när jag var liten, eller ja kring 2000 där så, så önskade jag mig det här spelet till Nintendo 64 så att, så, så att mina föräldrar gick runt som galningar i affären och försökte leta efter det här spelet och typ så frågade expediter och bara, ja ah, men det här nono Racing har inte det, bara ah, jag tror nog bara det är till Playstation, ja ah, men jaha, och så liksom det var... Tony blev lite sur ja, jag tror det, och det, var, det här var liksom innan tiden då man kollade upp saker på internet liksom. så ja, det var, ja. jag gjorde ett helvete för dem Nej, men det enda jag har att säga om det här spelet är väl eh, liknande Anton, fast ändå inte. Det, var det, också, det här var ett spel som jag ändå, ja men det här vill jag spela, men mm. jag önskar det mig aldrig där i alla fall. Så mycket vill jag inte spela det. Men det var, mm. det var ändå så här ett, ett spel som jag kände, fast det där, det, det lät så kul, bara ett racing-spel. Oh, fan, ja, oh, oh, oh, det, här, det här vill jag spela, men jag ja, ja, men sen, har aldrig spelat sen. När man har tittat på gameplay på det sen Så tycker jag inte riktigt samma sak längre Det ser ganska tråkigt ut <laughs> Nej Ja men alltså det var, det var ju Det beskrevs ju som Grafiken beskrevs ju som ugly Och vad sa de? Ugly och nasty Och att Det var, det var av Någon kille på Game Informer som hade Sagt att det var ugly och nasty Men Uppdragen var ganska väl designade men eh, på Gamespot så sa de att ja, Vill ni spela ett sånt här spel Så spela Driver 2 Oj, istället det är bra eh, Och det kom, det kom bara två år senare mm. Men fortfarande ganska nära en på Så jävla mycket bättre ja. eh, Men jag håller med om det. Vill ni spela ett bra bilspel så spela Driver 2 Från den här redan i alla fall mm. Kom till Playstation också eh, mm. ja. Det säger väl egentligen bara att de kunde göra Bondspel av vad som helst Den här tiden för det skulle sälja För jag antar mm. att det här sålde bra också Ja, jag har faktiskt ingen försäljningssiffra på det, jag hittade ingen sån. Jag vill däremot nämna, en, ja, för att det har lite med det här att göra, två andra spel som släpptes som ingen av er har spelat, är Jag är helt säker på. Mm. Men, men de utvecklades av Infusio Infusio, och publicerades av Vodafone för, på mobiltelefoner och hette 007 Ice Racer och 007 Hubbard Chase. Och handlade, som ni säkert förstår, om Dine the Days två jaktscener. Det är också ett, så här, inte sidescroller, men heter front scroller. När man åker framåt i skärmen så att skärmen kommer mot en. Ja, någon slags eh, 2D-variant. Ja, men precis. Jag ja, fattar vad du menar. Ja. Lite som hugo som man spelade på Lacholajban förut. Ja, exakt. Eh, ja, designades av Mark Pestka för att ni vet om det. Men eh, 07 Ice Racer till eh, Mobil då, då, då, kom 2002 eh, och 07 Hover Chase <gör> handlar om eh, man kör Aston Martin V12 och svävar svävare då, eh, kom 2002 så spelar inte det heller men jag ville säga att det kom. Ja. Och eh, efter Seven Racing så vad kom då Emanuel? Då kom jag in i bilden med lite Agent Under Fire och eh... Nu ryckte de upp sig igen. Våra kära vänner på Electronic Arts. För nu skulle de satsa på riktigt. Nu är det nya tider och nya grejer. Så då ville de göra ett nytt bra spel. De ville följa upp och göra någonting i stil med GoldenEye. Och äh, Agent Under Fire släpptes till Playstation 2, Gamecube och Xbox. Så det var såldes det första spelet som kom till den nya generationens konsoler. Och... Äh, Ja, handlingen är väl att Bond har räddat undercover-agenten Zoe Nightshade från Företaget Identicon Som hon var undercover också. Och efter att han har gjort det Så börjar sig Bond ut på jakt runt om i världen Efter industrialisten Nile Block En man som håller på med kidnappning Kloning och politisk manipulation <laughs> Ah, det är så jävla bra, det är så jävla uh, roligt. Jag älskar det namnet, Nigel Block. Oh, block. Åh, oh, ja yeah, det är fantastiskt bra. Jag gick inte hålla sig. Du är blockblock. Åh. Spåren leder till det skuggida företaget Malprave Industries, vars planer är större och mer djävulska än vad Bond på förande kunde tro. Och eh, spelet började faktiskt som PS2 och PC-versionerna av The World is Not Enough. Eh, så de skulle alltså ha... Fyra utgåvor i det spelet. Men när den förstnämnda versionen låg på is så valde EA att utveckla ett helt nytt spel och gå en helt ny riktning. Och eh, i och med att det här var mellan eh, World's End och Dying of the Day så hade de ju inte på pappret en bond de kunde använda. Alltså det var Eftersom att Brosnan inte hade ett formellt kontrakt. Så de tänkte att eh, men var tusen, vi plockar in Roger Moore. Och gör ett spel med honom. Oj. Att han kommer in och gör rusten Och vi gör honom helt enkelt. Och det var planen. Vad coolt. Ja. Det har inte hört. Och, och de utvecklade spelet för att ha Roger Moore i det. Och de ville ha lite lättsamt, lite mer humor och sånt där. Men ju längre in i utvecklingen kom så konstaterade de att det här spelet blir för olikt vad en Roger Moore-film var. Så de bestämde sig för att skrota det Och valde istället att fokusera på en... Ja, en helt egen Bond, helt enkelt. Och han heter väl så mycket som Andrew Bicknell, tror jag, han som är Bond. Och rustningen görs av Adam Blackwood, som även har gjort rösten i de tidigare Bondspelen. Förutom Roland, om jag inte missar helt fel. Men. Den hon skulle med var Jon Cleese, han skulle spela R som han hade gjort de två senaste spelen. Men i sista stund så hoppade han också av och blev ersatt av en annans rådespelare. Spelet var däremot väldigt eh, väl mottaget, sålde otroligt bra. Det är faktiskt det trettionde mest sålda spelet till esports PS2 och Gamecube. Och det fick eh, bra recensioner och varit hyllat mycket på grund av dess storlek, många uppdrag- och dess enkelhet samtidigt att den hade bra multiplayer. Så det här var ett spel som tryckte igång eh, nya generationer egentligen. Med nya konsoler och sådär. Och EA var extremt nöjda med hur det här spelet faktiskt blev. Ja, nej men eh, det, jag spelade det långt efter att det kom. Det var ingenting som jag skaffade på en gång. Jag vet inte, jo men det beror nog på att jag var ganska sen med de nya konsolerna. Jag skaffade Gamecube, jag vet inte långt efter att det kom typ 2004-2005 eller något sånt där och jag började ju då spela liksom Nightfire och så blev det Everything or Nothing och sen så, ja men jag tänkte jag måste ju köra det här, det är ju ett bondspel liksom, jag vill ju köra alla bondspel då och så skaffade jag då och först tyckte jag så här, fan det är inte lika bra som Nightfire eller Everything or Nothing men sen, jag vet inte, det har växt otroligt mycket på mig Jag Ja, ja, jag, vet inte. jag har börjat tycka om det som, som spel. Bondspel, jag vet inte, det är lite, lite väl science fiction och lite larvigt. Typ. Men som spel så tycker jag det är helt okej ändå, skulle jag säga. Ja, faktiskt. Alltså, det var ju det första bondspelet jag lirade. Och det är väl lite så jag blev präglad av bondspelen, även fast det nödvändigtvis inte är särskilt bondigt. Men jag minns att det var väldigt många olika uppdrag och det var väldigt mycket man kunde göra i varje uppdrag. Man hade sådana här 007 moments. Att man skulle lösa uppdragen på ett bondigt sätt och då fick man extra poäng. Så att man kunde samla ihop och få gyllene pistolen och man kunde få eh, gyllene eh, språttväst och sånt där. <laughs> <laughs> och man skulle använda gadgetserna på ett innovativt sätt. och Så, så jag minns det var jäkligt kul. Men det var också väldigt svårt. Jag tror jag aldrig klarade ut det spelet. Så jag har kollat på walkthroughs efter efterhand för att se hur det faktiskt slutar. Men jag har haft mycket kul med det här spelet. Jo, nej, men det är samma här. Och just som du säger, just alla de här eh, grejerna man kunde låsa upp och alla de här 0-7-momenten man skulle göra. Det är lite det som gjort att jag har kommit tillbaka till det ganska mycket. För det, är så här, det hade så mycket liksom eh, återspelbarhet eller replayability. Liksom. Du är har du spelat här? Nej, ej spelat. Oh. Och jag har absolut ingenting att säga om det här spelet. Mm. Nej. den som sticker ut från det här, här spelet Jag har tittat lite på, på gameplay och, och lite walkthroughs och sånt på Youtube Men alltså, det, det, det största intrycket det, det här spelet har gjort på mig är hur Bond ser ut i spelet Jag har försökt sätta fingret på det sen jag såg hur han såg ut för första gången På vem det är han liknar Och jag har fortfarande inte hittat vem det är alltså, jag, tycker jag, jag tycker han ser ut som ett mishmash av alla Bond ja, exakt de har tagit allt äh, olika element Från olika bond och bara satt ihop Någon jävla åh, äh, åh. Det ser helt okej okay ut men... ja, ja, absolut. Minns, Det är en scen när man ska Ta sig in i något hus Och man går in via badrummet Och så är mm. en Bond tittar in och ser en, en dim, Är en immig dusch Och man ser väldigt Just. tydligt att det är en kvinna som står där och duschar Det är riktigt detaljerade konturer Av en kvinna och zoomas in på Bonds när han höjer ögonbrynen och ler Lite sådär Ja, så försvinner Imman så är det R som står där inne i doktorslokan. <laughs> just det, just, det, just det. Och han, bara, han säger typ, ja visst att du får din uppmärksamhet på något sätt. Och så ger han en typ en telefon och sen går han därifrån. Och Bond bara ser besviken ut. Ja precis, du duschen åker upp i taket typ och så bara försvinner den. Just det, duschen åker typ i taket, ja. Han slutar aldrig höja på ögonbrynet den här Bond. Det är nog lite därför de skulle ha haft mor i, i det här spelet. Precis. Eh, bra bilbanor tycker jag är i spelet faktiskt det oh. är om jag ska lägga till och det är, jag tycker det är nästan har den bästa körkänslan av alla bondspel faktiskt skulle jag säga N bättre än Nightfire till och med tycker jag så att det, oh, det är ett stort, stort plus och det är väldigt långa banor så man kan köra lite mm. överallt och förstöra lite hus och sådana där grejer det är ju alltid roligt ja nej, men det är riktigt väl gjort faktiskt mm. Mm. och efter eh, Agent under Fire så körde de vidare på Fire-temat i namnen för då kom nämligen Nightfire. Och det utvecklades av Eurocom men publicerades då i ordning av EA. Och i spelet så undersöker Bond den mystiska industrimannen Raphael Drake, eller Rafael Drake, som tros ligga bakom en stöld av ett vapenschip som används i. USA:s rymdförsvar. Och eh, står inleder i Paris men tar oss eh, vidare via, eh, till ett österrikiskt slott via Japan och ut i rymden. Och eh, förutom single player då så finns det också ett mycket utvecklat eh, multiplayer läge med väldigt många banor som är hämtade från klassiska filmer. Det finns exempelvis eh, Fort Knox och eh, också flera klassiska karaktärer. Och eh, förutom då detta så var det här även det första båndspelet som fick en egen låt, Nearly Civilized som kungs av Estero Och den här låten är så eh, fantastiskt usel att jag tycker att vi lyssnar lite på den. Bra är det inte. Nej, oh, oh, för fan. Jag tycker det låter lite som jag tycker låter lite som en, vad ska man säga Britney Spears som gör ett, en ansats till att få en bon, göra en bondlåt. Men det är fortfarande väldigt mycket spår av Britney Spears pop liksom. Det... Jag förstår inte riktigt vad låten har med spelet att göra. Liksom Titeln, vad han alltså, spelar den på. Nej. nej, det känns som att åh, vi har en låt där ja, men slänger in skiten. Det låter som en demo som Madonna hade innan hon gjorde den faktiska Dina The som också suger getballen. Men alltså, ja, det är så här B-sidan på, om de fortfarande släppte sådana releases så var det B-sidan på Madonnas Dina som var nearly civilized. Så att, ja, nej den är inte bra. Yes, och. Och Nightfire kom till alla dåtidens generationskonsoler, det vill säga PS2, Xbox och Gamecube. Och även i en något justerad variant till PC som då bland annat har färre uppdrag. Och man kan väl säga så här, om GoldenEye och The Worlds Not Enough var min riktiga barndom så var det här, vad ska man säga slutet på barndom och mina tidiga tonår det finns inget spel, jag har spelat mer än Nightfire och det är framförallt multiplayer-läget som jag har spelat sönder och samman jag kunde sitta tim timmar själv och bara spela mot bottar för jag tyckte det var så fantastiskt kul jag kunde inte sluta spela det här multiplayer -läget. jag tyckte det var helt otroligt kul oavsett om jag bara spelade själv med bottar, mot bottar eller med andra, jag tyckte det var helt fantastiskt. Ja, jag håller med jag tycker både spelet och eh, multiplayerläget att man kunde kasta Oddjobs hatt ger fan det här 10 av 10 av mig Ja exakt, Enbart det. bara det Ja, Nej, men alltså jag tycker det är, det är ett magnifikt spel, jag har faktiskt spelat eh, Både PC-versionen Och mm. eh, Nintendo 64 tänkte jag säga Men Playstation 2-versionen Och eh, alltså Öppningsbanan är ganska forgettable tycker jag, när man ska skjuta sig under däcken och, och fånga henne ur bilen, men första Första, första banan när man ska ta sig in på hans slott oh. i Alperna. Det oh. är så jävla bondigt. Jag har aldrig känt mig så mycket som bond i ett uppdrag som i det uppdraget. Ja, oh, samma det här. Det är, är sju, Riktigt bra. Jag kommer ihåg att det, släpp, det släpptes en trailer till det här spelet. Eh, jag minns inte när jag såg den, men det var ju någon gång innan det släpptes och då visade de upp den banan och Bond kommer ner med fallskärm och jag, jag tror aldrig, det var liksom det var det coolaste jag någonsin hade sett tror jag det där liksom, det här, oh jävlar nu, få, nu får vi spela Bond på allvar det här är liksom, ja. så jag håller med det är en riktigt bra bana, den är fantastiskt bra. Alltså man ska smyga sig in man ska skjuta så lite som möjligt till skillnad från typ alla andra Bond-spel hittills mm. eh, och man ska liksom så skjuta sönder Searchlights, jag fick lite så under of a the Secret Service-känsla nästan av det och typ hänga på såhär kablar och få bonus av den och så Och den är, sån, ja, men... det är så sjukt snygg designen hela det där äh, äh, österrikiska palatset, slottet eller vad det nu är för någonting. Det, är så... det känns 3D på något sätt. Alltså det är ju 3D men det känns väldigt så här, <laughs> Det känns som att det faktiskt, alltså det känns uttäckt utformat. Om man ja, säger. men faktiskt. Det, det känns som en, en sån uh, location som man hade kunnat ha i en film. Verkligen. Men det är också lite konst för dig ett sådant moment som verkligen känns bondbondigt, medans nu, nu, nu när jag sitter efterhand och tittar lite på det här spelet innehöll så är ska man, säga, man blir lite mer kritisk, för man märker ju ganska snabbt att väldigt mycket av spelet är ju i stort sett en åttaåringsvärld av vad Bond är. Det, mm. det är väldigt mycket ja, det, det är ju en banan man ska ta sig in när man kör en undervattensbil. Hon ska ta sig in i ja, det är mycket, sådana, mycket konstiga fordon, mycket teknik, eh, ja, mycket gadgets, mycket sådana grejer mycket, och såklart rymden. Mm. Eh, men så har de de där momenten som är extremt bondiga och även om jag tycker att väldigt många banorna är just kanske var en åttaåring tänker sig ska vara bond. och speciellt under Brosnan-eran så tycker jag ändå att eh, trots det här så är det väldigt, väldigt kul att spela. Så det är fortfarande väldigt rolig gameplay även om det kanske ibland går lite over the top. Ja, jo, nej men jag håller väl med liksom, alltså rent gameplaymässigt så håller det sig ändå ganska bra och framförallt just i multiplayer, det är ju det, det funkar ju att spela även idag liksom till skillnad från GoldenEye som med Nintendo 64, det blir lite väl grötigt och grynigt på skärmen och eh, liksom själva frameraten är jättelåg och sånt där men det här flyter ju på fint Ja, jag tycker det här är det bästa multiplayer-läget multiplayer i, ja. i något spel. Ja, eh, jag är faktiskt enig för jag, jag vet inte, jag, jag har inte kört så jävla mycket golden multiplayer ändå. Det här har varit mer singleplay för mig, så att det, det skriver jag under på. Man har haft sjukt mycket kul med multiplayer så jag har spelat ju det långt innan jag spelade singleplayer. Det, Singleplayer-läget alltså det började spela för kanske 10 år sedan och multiplayer var väl typ 15 år sedan och det har man ju spelat liksom Fram till Gransland nyligen. Och man har ändå jäkligt kul. Just i de här Alpebanorna. Man kan ha den här kabinbanorna. Och... Ja kasta och körde i pistolen med ett strott så dog de och oj oj oj man, körde med på man kunde skicka iväg så här helikoptrar helikopterar och grejer mm. just det, man kunde styra missiler och sånt där också mm. ja, den, där, den där banan med den där typ borgen eller fortet och sen så var den där lilla stugan där nere och så kabinbanan mellan dem, det tycker jag är den bästa ja, multiplayerbanan ja. alltså den är den, det är en av mina favorit multiplayerbanor alltså alla kategorier, mm. inte bara bondspel den är så ja. sjukt bra utformad det är definitionen mm. av en bra multiplayerbana att det var liksom som, lite som typ Counter Strike utformad att vissa börjar längs ner, vissa börjar på andra sidan banan mm. och exakt. så kan man åka mellan dem. Med, för Linbanan gick ju runt. Det var ju den som band ihop hela banan. Och så kör man eh, ja, och så kör man capture the flag på den banan. Oj oj oj. Ja. Oh. ja exakt. Ja, det var ju alltid någon jävel som stod med sniper, sniper uppe i Linbanan och bara åkte runt. <laughs> det var ju det fan, det var ju det bästa med den banan att bara köra sniper och hålla ja. på och äga ut alla. Ja, och sen så fanns det lite ja, mer kausiga. så det finns en barn som var ganska liten inomhus. Och så var det som en mm. avsats i mitten som hängde från taket. Och i mitten på den avsatsen så var det en, var det en gyllene pistolen. Just det. Så, det, Just det. Där, så för ja, så var man ju tvungen. Alltså alla kunde ju skjuta när man stod där uppe. Men det var, det var bara kaos. Där hände det saker hela tiden. Men det var, det var så alltså sjukt. Där var det sjukt varierade multipla banor tyckte jag Dels Fort Knox, Atlantis Vi hade mm. nog även u eh, silo också mm. Som man körde runt i ehm, Ja, väldigt mycket bra banor Tycker jag ja Jag minns att äh, jag ju, På Dine the Day dvd Så hade de en trailer och behind the scenes Till Nightfire Och äh, tyckte det var så jäkla häftigt Att kolla på hur de utvecklade mm. spelet Och de visade första banan Och hur mycket tid de hade lagt ner på att Få till den rätta bondkänslan Och att de sa det. med i sig behind the scenes. att We would like to continue in the classic veins. Of those classic Bond-films. Like Die of the Day. The World is not enough. <laughs> eh, så ja. Det var ju det var tydligt vad de ville repliktera. Mm. Men, ja, men det var ett bra spel i alla fall. Singleplay lärde det, det ger ändå ganska mycket. och så Även om jag inte alls har spelat lika mycket som. Agent Under Fire. Så var det många banor som bara. Genuint, genuint roliga och utmanande. Och sen om det fanns tveksamheter om vem eh, Bond liknande Agent Underfire så var det inte i Nightfire för här hade, här hade man ju faktiskt skannat in eh, Pierce Brosnan. Och här, här är han ju verkligen ja, extremt lik Pierce Brosnan. Såklart. Det var ju den där Adam Blackwood eller vad, som gör rösten så att det är inte är Brosnans röst. Ja, rösten är ju, nej, rösten är ju mm. helt åt helvete. Men eh, ja. det är ju... Ja, det är ju väldigt, väldigt likt eh, brossarna. Och det är klart, när de har skannat innan så ska det ju vara... Då får det ju konstigt annars. <laughs> Skannar innan och får Agent Under Firebond ändå. <laughs> det blir jobbigt. Ja, men alltså, den, den rösten är ju verkligen väl. Alltså, jag uppmanar ändå... Det, det är så ofantligt uselt, så jag uppmanar sen lyssnarna att gå in och titta på bara första banan på Nightfire och bara lyssna på rösten. Det är så extremt off. jävla vad dåligt det Ja, men tittar man bara på omslaget i The Nightfire så är det liksom Det här var James Bond 2002 Lite blått sådär och någon tjej som står lite oklart och tittar på Bond i bakgrunden Och Brosnan som står med ljuddämpad P99 nära mm. pannan och Nära pannan Och, <laughs> och en Aston Martin som är där i bakgrunden lite Lite sådär. Ja faktiskt. Det är väldigt det... tidigt 2000-tal. Ja, omslaget symboliserar verkligen 2002 eh, James Bond nästan mer än vad, vad poserna till Diana Day gör. Mm. Och eh, hur följer då Electronic Arts upp denna kanon till spel? Det tycker jag att Otto får ta och introdu eh, introducera. Ja, de följer väl upp det med kanske det mest... Ja ja ett av de mest satsiga spelen rent på förhand tycker jag, ni får säga emot om ni inte håller med men de, ja, i filmen eller i filmen i spelet så har de ju med Pierce Brosnan första gången han är med och gör rösten och hans mm. ja, liknelse också såklart rent visuellt um, och så har de ju med ja, namn som uh, Willem Dafoe, Richard Keel Heidi Klum uh, Judi Dench och Jon Cleese är ju med så att rent castmässigt är det ju den absolut bästa casten hittills och dittills kanske, men... Eh, ja... Det är också väldigt många bra locations, jag tycker de är väldigt bra i alla fall. Tajikistan, Egypten, Peru, New Orleans och Ryssland. Så att det var ett väldigt stort spel och väldigt, ja... ambitiöst spel, skulle jag vilja säga. Jag kan ju säga, spelet är ju everything or nothing. Kom till, ja... Game Boy Advance, Nintendo Gamecube, Xbox och Playstation 2. Det släpptes faktiskt först till Game Boy Advance redan 2003, men releasen till konsol var 2004. Det utvecklades av EA Redwood Shores, EA Canada och Grip Tonight Games. och Skrevs bland annat av Bruce Feirstein som skrev Tomorrow Never Dies och Cole skrev GoldenEye och The World's of. Enough. Va? Så att han var med och då får man ett bra spel Så att, det här spelet gillar jag verkligen Ett av mina favoritspel Det var det jag nämnde som inte var baserat på filmen Som var väl tanken att det skulle bli Brosnans femte film va? Jag tror jag aldrig det var tänkt att bli En film som så men Med tanke på vad kostar Med tanke på vad den satsar så kan man väl på något sätt Se det som Brosnans svansong i rollen i alla fall Ja, jag tycker det är en bättre svansong än du mm. det, Om jag ska vara helt ärlig Ja men det är ju nästan ja. allt men spelet kan jag säga det är, har att göra med nanobots, nanobottar, <laughs> och eh, Willem Dafoe, eh, Nikolaj Diavolo spelar han, eh, en eh, före detta KGB-officer eh, som har blivit businessman, eh, och ja, han är en lärling av Max Sorin. Så det, det är en riktigt bra plott <laughs> som, som osar slutet av 90-tals och början av 2000-talet i bondböckerna kanske. Men ja, det, är en, det handlar om nanobots och Nikolaj Diablo vill spränga en, en bomb full med, jag vet inte fan vad det är men det är, det är, jag har ju spelat spelet och jag vet fortfarande inte riktigt vad han vill göra. Men han vill spränga en bomb full med något, någon, någonting som bryter ner all metall. Under Kreml i Moskva I slutet av spelet Och eh, han har ju Platinum i, de här, eh, I den här bomben Och den här Platinum-bottarna Står emot Eller bryter ner allt förutom just det som är Platinum Så att eh, Diablo kan ta över världen Med sina Platinum-saker eh, Så att ja jag Minns han ville flyga in en staty På, på torget på där i själv, ja. också <laughs> Ja Ja, snabbt som attan ja. stundet statyn la landar ja. också och, Ja, jag är ju med eftersom Richard Keeling är med, han är inte med att spela någon annan ehm, Och det tyckte jag var jävligt coolt när jag spelade Så att, ja, det är ett väldigt långt spel minns jag Extremt långt för att vara mm. ja, ett spel ehm, Det här spelet hade också multiplayer men ett väldigt bortglömt, ja, forgettable eh, sånt De hade ju co-op mode som också var riktigt lökigt det körde ju vi när man skulle hålla på med att desarmera bomber, det var så jävla svårt, det var ju helt sjukt så. Ja, jag minns att vi blev så jävla arga, så alltså, vi stängde av spelet. Typ. Ja, började, började inte jag gråta? Och så. <laughs> jo, jag tror det. Jag tror, jag tror det. Ja, men alltså, det var ju så jag blev så jävla arg, ja. jag fattade inte, jag körde det med liksom andra kompisar också ingen av oss kunde lösa det liksom. Jag eh, jag har ju bara spelat det lite, men jag har ju ibland testat det här co läget med dig gjort Ändå ganska nyligen nyvald förra sommaren. Och ja, det. Är... fan var svårt och konstigt. Vad mm. snirkliga banor, minns jag. Det var dit på tid och skurkar överallt. Var... Ja. Här har vi däremot bra körbilbanor, körbil... tycker jag väldigt mm. intressanta, för här var det lite roaming också man kunde köra runt, just i New Orleans, man skulle jaga någon bil som hade laser under sig eh, eller neon, just så det. Jag jag. Eh, ja. och man hade en Porsche, man hade ju Aston Martin såklart, man körde ju motorcykel och jävligt mycket grejer i den här bara man skulle, ju, man skulle ju ställa bilen i någon jävla lastbil och ställa sin Aston Martin och köra runt där. det var jättemärkligt ja. men väldigt, väldigt varierat spel också Ja det hörde ni ju på vart man är någonstans Allt från Tajikistan till New Orleans liksom. det är, ja, Motsatsernas motsats Ja men det är liksom Det kändes väldigt Bond alltså På ett sätt som inte Filmerna gjorde utan det var bara Genuin Pierce Brosnan på, på ett positivt sätt ändå Vi har mm. bra varierade Locations, olika action -sekvenser. Vi har uppdrag Där Bond smyger runt Jag minns det i New Orleans när Bond Klättrar in i ett rum och så, så masserar en, en kvinna precis Och så smyger jag ner Och sen en jazzklubb Där han tittar på den här tjejen som sjunger Det är fan lite gåshud alltså. Ja, och så stora akvarier som är stor akvarie, jag, Med stora fiskar som underländ. Sen börjar de skjuta där inne Och det är så här, det utvecklas Och sen efter det så utvecklas Det blir en bilsekvens, jag för mig Ja, det är, det är ju Den där jazzklubsbanan Det är ett väldigt dynamiskt spel tycker jag mm. Men den jazzklubsbanan där Slutar ju med att man kommer ut på Baksidan av huset och då är man på någon kyrkogård Och det står någon sniper uppe i ett kyrktorn Just det, eh, Just det. Och sen blir det nog en Sen blir det en bilbana tror jag Men, Det är ett väldigt djungigt äh, spel där liksom ja, mycket, Det svänger om det här spelet Jag vill säga det också mm. att Det här spelet har också en specialskriven låt, men den här låten har jag tycker dels den är bättre, men den är ja, den har också med spelet att göra, för den heter A Beauty and Nothing Jag tycker vi spelar den. Ja, sjungs av Maja som också spelar en karaktär i spelet Yeah just so much more when you're caught in the race What is love without a flame? jag gillar den här låten, så alltså jag nynna på den en hel del när jag tycker en mindre. Det finns en jazzversion också som är riktigt bra. Ja, för det är den som sjunger i den banan jag precis nämnde. Ja, exakt. Ja, den är ju exakt. bättre än den föregående låten i alla fall, men det, ja. <laughs> det är ju en ganska <laughs> låg gribba liksom. Ja, det är det. Liksom slår världsrekord i höjdå på 1,20. <laughs> Sen bara det att Willem Defoe är med i spelet är ju ganska stort, för att han är ju en stådespelare som borde ha varit styrkt på 90-talet eller började på 2000-talet. Och jag minns att den här repliken han har i, i slutet på spelet så är när han stod i duschen sen han var liten. Va? First we take over Russia, Va? then we take over rest of the world. Så sa jag ofta när här duschen honom. Men... Ja, det är konstigt. Det är så replik som fastnar minns jag, från bondvärlden. Men det här, det här spelet har fan ett bra manus tycker jag. Alltså ett väldigt väldigt mycket fina repliker Som sätter sig mm. Ja alltså handlingen i sig är ju Den är ju bonkers med med Platinum och EMP och sånt där Men replikerna och karaktärerna Är ändå helt okej okay. Jag menar, jag hade nog hellre sett den här som sista film Än Dine of the Day Om man bortser från sci-fi elementen Som går väl till överdrift till det grövsta Men tar vi bort dem Så är ju här ändå ett bättre manus Jag tror att hade du mm. haft eh, Lita så hade du nog tagit dem sci-fi elementen och drog upp dem ännu mer. Ja, det är det jag är rädd för. Men det hade ju alltså jag tycker det är coolt med just Peru och New Orleans och man hade fått lite i Egypten igen. Det hade varit jag, hade, jag köper din mm. idé Jag ska inte säga allt för mycket om det här spelet på tanke på att jag bara spelar det väldigt lite. Co-op läget som vi nära snackade om som var ja. Det finns väl inte så mycket att säga än att det var misslyckande så det jag spelat på single player läget så Fick jag väl ingen bra känsla av det? Det är väl det enda jag kan säga. Sen, sen jag, jag kan inte recensera spelet. Eh, ja, nej. Jag, jag tycker väldigt mycket om det här spelet. Eh, jag har väldigt eh, goda minnen av det. och Så där, så att, eh, jag tyckte det var jättesnyggt när det kom. Jag tyckte grafiken var helt otroligt bra, minns jag. Eh, och, ja, som ni säger. Det är väldigt varierat. Det är bra miljöer. Eh, ja, det här skulle man ju vilja se som Brosnans sista film. Tycker jag nästan. så att Det finns... Ja, nej men det, det håller jag högt Everything or Nothing och Med det så tycker jag att vi går vidare till nästa spel Och efter Everything or Nothing, vad kom då Anton? Då kom GoldenEye Rogue Agent Och ja Det är ett spel som utkom till Gamecube Playstation 2 och Xbox Under hösten 2004 Det kom även en Nintendo DS version Men den kommer jag inte ta upp För det har jag inte orkat kolla upp Eh, och det här är en first person shooter som utvecklades av electronic arts och utgavs av dem också. Eh, och det har ingenting med filmen eller spelet GoldenEye att göra utan det, de har bara tagit namnet för att ja, det är ju, GoldenEye var populärt och de ville väl kapitalisera på det helt enkelt. Och jag, jag, jag har spelat det här spelet men jag hade helt... Glömt bort vad det handlade om. Så när jag tittade på gameplay på, på YouTube så. Ja, det är så dåligt. Men alltså det, det, det, det, det, det, det, hand, det handlar om en. Man spelar som en namnlös MI6-agent. Som i en inledningsfilm så förklaras det att den här agenten har varit på ett uppdrag där han har mött Dr. No. Då, då ska Dr. No ha skjutit honom i höger ögat så att, man blir, så, att, så att man blir av med det. Eh, tre, tre år senare, när man själv får börja spela, så är man på uppdrag för att stoppa Goldfinger som planerar att spränga en atombomb i Fort Knox, precis som i filmen. Eh, man kommer dit med Bond i en helikopter och den här helikoptern blir nedskjuten och kraschar in i Fort Knox. Bond dör i den här kraschen <laughs> Det är så jävla konstigt det här spelet oh. <laughs> Och agenten, agenten man spelar som anklagas för att ha vållat till hans död och, och, och då, då blir han avskedad av MI6. Väldigt viktigt att du poängterar att det är inte alls den här mannens fel. Han gör ingenting fel i situationen. Det är så konstigt Nej, Nej liksom, man, man kraschar in i Fortnite också och sen så får man börja spela då ser man Bond så typ, häng längs helikoptern som fortfarande hänger i och Sen så ramlar helikoptern ner på Bond och så dör han. Det är som en konstig mix av slutet på GoldenEye och Johnny English. Förstås. Det är så dåligt. Alltså. Han blir så, borta, han blir så avstängd och heli en helikopter landar på han. Det är, lite, ja, det är riktigt konstig premiss. Det är det John Logan som skriver där. det Ja, man kan ju tro det nästan. Det var just det, Han hade ju något öga som du pratade om. Någon där. -grej, ja precis. Exakt. Det är det som kommer nu, då. För att efter att, att karaktären man spelar som blir avskedad från AI6, så hör Goldfinger av sig till honom och anlitar honom. Och då får han ett guldöga inopererat i ja, där, där han blev av med sitt öga. Och det här guldögat har olika funktioner som man kan hacka maskiner, man får någon sköld, man kan se genom väggar och grejer. Uh, och ja det är en massa skurkar, andra skurkar som är med, det är Blowfeld, Scaramanga Xen jag är med uh, det är en uh, ja, det är ju first person shooter då. Uh, det finns multiplayer jag vet inte vad jag ska säga allt är, allt är ganska generiskt, det fick väldigt ljummet mottagande i spelpressen <laughs> det, det stack inte ut i mängden, det fick väl 5 av 10 av typ alla tidningar tror jag uh, en kul fakta dock är att Kanadam gjorde production design det är så jäkla märkligt Ja, det är om något är typ det konstigaste jag tror vi kommer säga i den här podden. Alltså rent faktamässigt. Ja. Det, det är bara så konstigt. Men jag kollade faktiskt på lite gameplay från, från inte till det här men förut på, på just det här spelet. Och jag tycker fan, alltså kan ju vara att jag vet att det är Kanada också, men jag tycker fan designen på vissa av banorna är riktigt snygg. Alltså ver verkligen, det, är, ja, det är, man känner, man ser ju direkt att det är Kanada Det är verkl, verkligen ja. den filingen liksom. Ja, uh -huh. det är någonting i slutet som jag tycker är. Jag minns inte om det är Klimaxbanan eller någon av de sista som är riktigt nu. Mm, ja, men det är en massa samma Man är på något kasino typ, man är i något Shanghai. Ja, det är riktigt coola miljöer faktiskt. Kan det här vara Bond-tv-spelseriens Casino Real 67? Att kvaliteten sitter i kulisserna? Mm. Ja, uh -huh. ja, det ligger nog något i det. Så jag skrev uh, Game Reactor om den. GoldenEye är tillbaka i medelmåtte agentsoppa med gamla ingredienser. 5 ja. av 10. Det är ja. väldigt spot on. Precis. Uh, nej, jag, jag fick det här julafton 2004 när jag var 10. Och ja, jag spelade igenom det och sen så... Det var så här, jag glömde bort det. typ. Jag vet, det var väldigt bara, ja, bland och tråkigt tyckte jag. Så att det var in inget, inget minnesvärt alls. Men alltså... Så, ja. Goldfinger förklarar ju krig på Dr. No. Ja, just det. Ja, men det är massa sådana där konstiga intriger mellan alla skurkar typ. Ja. Chris... Det, det, händer. det händer jättekonstiga saker. Och Christopher Lee kommer tillbaka som Francisco Scaramanga och är någon ja. pryllman åt Goldfinger som är typ Q. Ja, men det här är ju, det här är ju, alltså det här är ju bondvärldens svar på rädderiet. Det är bara Massa intriger och folkbantörer och... <laughs> <laughs> Rederiet ja. möter Casino Real 67 Då får vi <laughs> Ja, exakt Bra grej ja, Exakt i rädderiet sitter däremot inte kvaliteten i kulissen Det vill jag fan inte säga. <laughs> <laughs> sitter i alla de skådisar och karaktärer ah, Ja, ah, exakt ah, Nej, jag vet inte vad jag ska säga mer Alltså det är som sagt Ja, jag, jag kommer ju knappt ihåg spelet själv Eftersom jag har ju spelat det och sådär Men vilka ha har spelat vi det av er? Jag har inte spelat det <laughs> Nej, jag, jag har inte spelat det heller Jag har spelat Ja. <laughs> vad, vad tycker du, Madel, jo, om det här spelet? Är det, ja, vad tycker jag om det här spelet? Jag minns att jag var jättehypad på att spela Jag tyckte omslaget var jätteligt coolt Någon pistol som var i förgrunden Och sen en svart -vit bild Och så ett guldigt öga Man hörde att man skulle få spela som en styrk Och man skulle kunna få ta gisslan Och använda så mänskliga skyldar Ändå ganska fränt För ett bondspel Och sen spelade det Och det lämnade upp Absolut inga avtryck överhuvudtaget. Jag är osäker om jag ens har spelat ut det här spelet. För jag minns första uppdraget. Eh, och sen minns jag inte så mycket mer. Men jag... Ja, exakt. Men eh, ja, det var ett spel. Jag minns att man kunde skjuta med... Man, man kunde ha två olika vapen i händerna. Du kunde ha en pistol i höger handen och ett gevär i andra handen. Och så kunde du skjuta med dem. Och det var ju kul att kunna meja ner lite... Lite skurkar och sånt där. Men i övrigt... Ja, väldigt mycket 5 alltså. Ja, det är, det är ett spel som så här funkar i stunden. Typ, liksom Men oh. ja uppenbarligen så... Jag, jag minns ju ingenting när jag kollade liksom, storymässigt. Nej, det är riktigt generiskt. Det är fan definitionen av generiskt, det här spelet. Nej, mm. ja, det ger ingenting. Det är ju kul att säga att man har spelat det, men i övrigt... Så... I övrigt så kan man glömma det. Ja. Oh. Ska vi ta och glömma det här spelet då? Ja. Oh. Ja, men det tycker jag. Och då tycker jag att Emanuel får ta oss, ta oss med på en resa tillbaka i tiden med nästa spel. Och nu rycker EA upp sig rejält. För nu kommer From Russia With Love. Och ja, de ville ju fortsätta liksom på och som var Everything and Nothing. För det sålde ju bra. Precis som Nightfire och Agent Underfire gjorde. Problemet var bara att när de nu skulle utveckla ett nytt spel så var det ingen som spelade Bond. Med andra ord så kunde de inte använda Per Brosnans utseende eller rust, och de kunde inte heller sätta den i, i hans era så att säga. Utan de var tvungna att göra någonting helt nytt, och de hade planer på att göra en helt, helt originell historia igen med en Bond som inte liknar någon. Men de tänkte att de ville göra någonting annorlunda. Så hösten 2005 så dök The From Love upp. Och den dök upp på Playstation 2, Xbox, Gamecube och PSP. Det som är speciellt för det här spelet är väl det uppenbara. Och det är att de har lyckats få in Sean Connery som James Bond. Och det är riktigt... Sjukt egentligen Med tanke på hur vokal han har varit I i alla år mm. Så dyker han upp som en tv-spelskaraktär <laughs> Så, så jävla det, det är fan en, Det är fan bra alltså. Ja dels, dels det Som du sa hans, Hur vokal han har varit Men också att han vid den här tidpunkten verkligen Drog sig undan från all form av jag menar, Att synas överhuvudtaget Det var ju här det började Kan man säga Ja, att alltså han gjorde sin sista film 2003 när han gjorde Lead of Extraordinary Gentlemen. Så han svor det där och att aldrig göra en film igen. För att han tyckte det var en sån fruktansvärd upplevelse. Så dyker han upp här som James Bond. Men jag tycker ändå att hans motivering är ganska bra. För i en intervju i samband med att Spelar kom så, sa han, så svarade han så här då på varför han kom tillbaka. Och jag citerar. <kör> I hate nothing more than being tied to of James Bond. Men när det kom till att göra game här och de bad mig att göra det, sa jag ja. Regardless of anything, James Bond var bra to mig och gjorde mig en respekterad actor. Jag ville en sista sak och jag ville inte att någon annan skulle ta på min Bond-film. Och det är väl ändå. Han har ju sagt att det är hans favorit Bond-film, men jag kan ändå förstå att det ska inte komma någon annan och, och göra hans Bond. Mm. Uh, Sen kan det kanske också förklara att dåtida rapporter sa att han skulle få lika mycket för att vara med i spelet som han fick för Diamonds of All Forever. Alltså en dåtida pengar typ 11 miljoner pund. Så det kan ju vara en rimlig förklaring också. Det också som att John Conner har enormt mycket stolthet när det kommer till sådana där grejer. Ingen ska no. in och inkräkta på mitt område. Ja men exakt. Och sen ja men dels det då, och dels att de spelar in det på Bahamas där han bodde för tillfället. Och han fick 11 miljoner pund om det nu stämmer. Gjorde nog det här jobbet ganska enkelt för honom. Och det är speciellt. Hon ser Sean Connery på riktigt. Och, eller på riktigt där han är animerad. Men hör han i alla fall. Även om det är en viss dissonans mellan hans 70-åriga röst och hans ungdomar utseende. Hur som helst. Spelet följer i alla fall filmens handling ganska väl, förutom att den har en ny pre-title-sekvens och att organisationens Spectre blir utbytt till organisationen Octopus. Annars så är det mer action som inlagt och spionelementen är drastiskt förminskade i förmån för biljarter och eh, ja, action och eh, jetpats och allt man kan tänka sig. Men om man ner ganska mycket tid och pengar på det här spelet, en ny spelmotor utvecklades så att allt kunde renderas i samma alltså alla cut-sequences och allting var i liksom, i spelgrafik. Manuset skrevs igen då av Bruce Fairstein och musiken skrevs av Christopher Lennox. Spelet mottogs väldigt väl av kritiker, mycket med någon stråd i speleriet och Connor där i och handlingen. Men det sålde inte alls lika bra som tidigare spel. Och äh, även om det inte ansågs vara en flopp, så var det drastiskt mindre intresse runt bondspel 2005 än vad det var bara året tidigare. Jag minns när vi, det var ju du och jag Anton som mm. satt och såg på en trailer för det här. Ja. Det var mitt, det var typ, det var typ tredje största nostalgiminnet jag har om bondspelen. Herregud, alltså vi, det var på båtjakten. vi blev ju helt hysteriska. Och var, var det inte ja. någonting med jetpacken också tror jag? Jo, um... vi såg dels jetpacken och båtjakten när de körde mellan två berg. tror jag. Ja, men vi skrek väl av glädje typ. Ja, det var helt sinnessjukt. Ja, men det var ju, vad fan, det var ju vad, vad coolt ändå att det kom ett spel liksom, med Sean Connery och ja, det är märkligt på något sätt, men ja, det här har här ja. vi spelet. Liksom. Och här fick man ju faktiskt gå runt på hela MI6 och så här, kolla, inte hela, men kolla mm. på kontoret prata med Penny väldigt interaktivt spel, tycker jag. Mm. Ja, verkligen. Nej, alltså ja, det är ju det är väldigt intressant och det är väldigt liksom, väldigt varierat måste jag säga. Det stora problemet för mig skulle jag säga att det är liksom... Varför, varför tog de från Russia With Love och gjorde spel av det? Det funkar inte riktigt som spel tycker jag. Det blir så väldigt mycket kryssade moment som blir inlagda och... Det blir... Jag vet... Jag vet, jag vet... Det hade varit mer... Det hade varit mer logiskt med ett Goldfinger eller Thunderball eller You'll Live Twice. För den alltså, Goldfinger, Goldfinger hade ju varit perfekt. Tänk dig, liksom pre-titlen i Goldfinger. Och Det finns så mycket mer saker där som, som skulle funka som spela. Jag vet inte, From Rush With Love blir är, är väldigt konstigt kan jag tycka. Men det är väl egentligen där i problemet med att spela ligger att det är inte är nödvändigt att det är just From Rush With Love där de ändå tar en del friheter. Det hade varit mer rimligt om det var ett hopkort av alla Connors-filmer. Det är liksom ett klimax i Vulkanen från John and Live Twice till exempel. Ooh. Ja, jävlar vad där. Ja men precis, och lite smygande i Goldfinger och lite undervattensekvensen från Thunderbolt. Nu är de liksom låst vid att de måste hålla sig till den här spionhandlingen som är filmen från Mersh of Men så petar de in action mm. överallt och det är väl där det blir lite konstigt. Särskilt då vi får ganska långa mm. cut sequences där vi måste få hela handlingen förklarad. Ja, det är lite konstigt. Ja, men exakt nu har jag bara spelat multiplayer-läget på det här, men det är väl kanske det där kanske är problemet snarare än From Much of Love att bond TV-spelen är så extremt utpräglade first person shooters och ingenting annat. Och här får vi kanske den filmen med allra minst first person shooter aura. Alltså yes, det är väldigt Elegant spel, jag menar det är otroligt snyggt spel Och det är fina miljöer och man får liksom som ni sa gå runt på På Bonds klassiska kontor Och, och det är hela den 60-talets estetiken som är helt annorlunda mot vad vi har fått i spel tidigare Och det är välkomna i och för sig, jag tycker det, liksom det gör sig bra Men det är lite tråkigt att de är låst till handlingen av filmen från Much Out Ja, jag minns en, en grej som jag tycker nästan är det bästa med spelet. är att man kunde byta kläder oh, när man ville. Man kunde sätta på sig olika kostymer och sen fanns det ju olika så här uppdragsdräkter eller vad man ska säga. Men just att det fanns liksom brun kostym, blå kostym, smoking som man kunde sätta på sig ja, när man ville. Det. Liksom. det tyckte jag var jätt jättekult. Mm. Och att man kunde, ha, man kunde faktiskt ha kläderna från när han smyger i freetheiten. Mm. Mm. Något liknande i alla fall. Den där mörkblåa, jättemörkblåa men inte svart. Det är som man har på sig. Och sen kunde man ha maskin i världen som heter kronen. <laughs> ja, just det. Just det, kronen. <laughs> ja, kronen SMG. Ja, det är fantastiskt. Nej, men jag. Jag vill egentligen ingenting att säga om singleplay-läget än jag kan säga något om det är multiplay-läget och det jag tycker blir mest bara är med. Alltså det är det är vad det är. Liksom. Jag skulle hellre spela både Nightfire och GoldenEye alla dagar i veckan för det här multiplay-läget. Ja, alltså när jag, när jag var liten och var okritisk liksom, så tyckte jag det här ändå var rätt bra. Men sen när jag spelat i efterhand och nu när jag kollade gameplay innan vi spelar in här så jag vet inte, jag tycker inte det... Det håller inte riktigt. Det är, det är, det är någonting med liksom dissonansen mot filmen. Och det blir bara krystat och konstigt. Och jag tycker rent gameplaymässigt så ser det lite styltigt ut. Och lite sådär hårt och jobbigt ut på något sätt. Alltså jag samman nostalgikänsel till det här spelet. Som jag antar att ni har till GoldenEye. För att jag har spelat det här, spelet extremt mycket. Men ingenting alls. De senaste 6-8 åren kanske. Så jag lever kvar den där bubblan av oskyldighet. Eh, och jag minns, minns när jag det spelet sommaren innan så var vi i Grekland i två veckor. Och jag spenderade inte en krona där för att jag skulle köpa spelet när jag kom hem. Mm -hmm. Så det som liksom gick och hull på mina pengar under två veckor i semester bara för att köpa spelet. Jag var så jäkla glad när jag kom hem från Grekland. Äntligen när jag kunde få gå på elgiganten och köpa det. Mm -hmm. Och njöt när jag spelade. Det är inte här... inte olens. Jag är inte oländ, Sverige nog Det är fint. Och sen, sen måste jag ändå säga att bond som är med i det här spelet. Oh. Topp top fem bästa bond oavsett filmspel. Alltså är... Jag tycker vi spelar det nu. Det är så jassigt och gunget Du åt och sa att det lät så mycket som The Incredibles det håller Jag håller med om det är en... Ja, verkligen ja, men det är, Jag tycker det här är ett, ett Väldigt bra spel Det följer upp det väldigt väl mot Everything and Nothing Men sen, ja, som sagt, det är konstigt att de kör From with Love egentligen Det uppenbarade ju att det var John i eller You live Twice men... Goldfinger menar du? Ja, precis, Goldfinger det är, Men det är vad det är liksom, Jag hade gärna sett Goldfinger med Dels inledningen skugga Goldfinger i Alperna köra golf mot honom med ett uppdrag alltså det hade kunnat bli ett sjukt varierat spel. Ja jag blev nästan lite ledsen, varför gjorde de inte det istället det känns så konstigt och liksom From Russia With Love, det var väl ingen som hade koll på den filmen alla vet ju Goldfinger liksom. det, det är ju ett otroligt snedsteg tycker jag. Men jag tycker jag, jag hade hellre sett som, som vem det nu var som sa det men att man hade gjort ett hopkok av alla mm. områdesfilmer och gjort lite från Dr. No kanske två uppdrag från From Russia With Love, två uppdrag från varje film Ja. Det hade kunnat bli riktigt bra och klimax I liksom vulkan, ja, jag... Till jag håller väl inte med där För då tappar man helt och hållet en story Ja men om det, om det vävs in En original story Som, som sammanlänkar De, de ställena ja. Men sen är ju frågan Frågade de i först Och lockade med From Earth's Love Eller var det tvärtom Att de fick om ombord och han fick välja vilken film Han ville göra om Det tror jag inte de lockade mig från utan... Russia With Love De lockade med From Russia With Love, Russia with Love. Ja. Du kommer ju inte hit och sa Vill du göra Diamonds Are Forever Eller are... ja. You <laughs> Only Live Twice du kan, vara, ja. du, du kan vara trött Hela inspelningen ja. Ska vi gå vidare där Ja yeah. Och eh, nästa spel Eller From Russia With Love rättare sagt Markerade slutet på EA-eran Och eh, in klev Activision och Activision tog då inspiration från Craigs två första filmer i spelet som är Quantum of Solace. Och man kan väl säga att Quantum of Solace har sin utgångspunkt i Quantum of Solace-filmen. Och man kan väl säga att huvud, huvuddragen från den storyn finns väl med men det är väldigt fritt tolkat kan man väl säga. Och dessutom så... Följer då också vissa tillbakablickar till Casino Royale. Man får bland annat spela i Madagaskar. Och det släpptes till en rad olika konsoler. Egentligen alla som fanns tillgängliga då. Nämligen Playstation 2, PS3, Xbox, Xbox 360, Wii och till PC. Och versionerna skiljer sig något åt man kan ju säga att den främsta skillnaden är det att det är endast till då de nyare konsolerna och till PC som finns i ett multiplayer läge. och dessutom så kom det en helt egen version som var helt annorlunda från alla de till Nintendo DS. Och spelet släpptes den 31 oktober 2008. Det vill säga samma dag som Quantum of Solace gick upp på bio. Och man kan väl säga en sak som är lite intressant i samband med släppet. Och det är det att spelet släpptes faktiskt något tidigare tror jag ungefär en vecka tidigare i Nordamerika än vad filmen gjorde. Vilket är lite konstigt tack på att man då får vissa plottpunkter i spelet som man då skulle ha, hade tillgängligt för sig innan man kunde se filmen. Eh, så det är ju något märkligt. Eh... Ja, jag, jag har spelat den här till Playstation 2 och jag tror också det är den som överlag hade de bästa recensionerna. Jag tror recensionerna till Wii var de som var sämst på det här spelet. Och ja, vad, vad säger man om Activisions första försök till ett bondspel? Det är inte bra. <laughs> Det är, alltså det, det, mitt främsta problem med det här, jag kom, med det här spelet jag kommer, att, jag kommer ihåg att jag var så jäkla taggad på det här spelet framförallt så var liksom mitt bondintresse överlag det hade alltså, kommit igång så otroligt mycket eh, under året och året innan och egentligen all, allting efter Casino Real, så hade verkligen mitt bondintresse kommit igång så att det gick från att bara ha ett litet allmänt intresse till att bli en, en nörd och sen så hade jag trots ändå Även om jag hade slutat spela Nightfire så hade det trots allt väldigt färskt i minnet. Så här var jag verkligen taggad på att få spela det här spelet. Och. Det, det, nej, det, det, det flyger inte alls. Det, det flyger inte alls. Och det stora problemet med det här spelet, det är ju mycket av det som jag pratar om med variation. Det finns ingen variation överhuvudtaget. Det här är det där klassiska grejen med: Har du spelat ett par banor så har du spelat alla banor. Det är bara. Huka, skjut, gå vidare, huka, skjut, gå vidare, huka, skjut, gå vidare. Och så gör du så egentligen genom hela spelet. Och så är det någon enstaka smygbana inslängd någonstans. Och sen så är det egentligen... Det, det, det hela spelet. Du behöver inte... Nej, ingen variation överhuvudtaget. Ut, utgår du från Playstation 2-versionen då, eller? Ja. ja Den är ju, ju jätteannorlunda från... De andra versionerna. The PlayStation 2-versionen är ju tredje person och den andra är ju first person till exempel. Men i, öv men i övrigt det är ju, det är ju samma, samma banor jo. på konsolversionerna. Jo, jo. Det är ju inte mycket bättre på, på PC tyvärr. det var. Nej, det var en besvikelse av Gods Node alltså. Alltså grejen är ju så här: det bygger ju på samma motor som Call of Duty 4 och eh, det var ju jättehett när det här kom så de tryckte jättemycket på det i promotionmaterialet och sa It's the Call of Duty 4 engine och bara såhär, ah, okej. Okay. Men liksom, det funkar väl inte så bra i ett bondspel liksom, det blir ju, det, man känner ju väldigt snabbt att det är liksom Call of Duty i grunden på något sätt tycker jag i alla fall, den här PC och Xbox 360 och Playstation 3-versionen liksom. Det var Call of Duty 4. Eller hade det något namn? Modern Warfare. Okej, okay, ja, det har jag spelat. Ja, det är sjukt likt det när jag tänker mm. efter. Speciellt i PC. för mm, det... Det jag Nej men ja. Alltså annars. Jag tycker liksom det är, det är väldigt välgjort. Det funkar. så här, Skjutmekaniken funkar bra. Stealth-mekaniken. Liksom när man smyger fram och slår människor. Men som Emil säger så blir det snabbt väldigt repetitivt och liksom det blir samma saker hela tiden. Och det enda man får göra med någon Gadgets är väl det här, liksom plocka fram någon mobil och typ koda eller av, lösa någon jävla kod eller någonting. Det är liksom nej, det är väldigt variationsfattigt. Det är väl det stora problemet tycker jag. Men det är väl det gjort så att Activisions ambitionsnivå inte var jättehög för det här spelet heller. Men det här är ju ett licensspel bara rakt och all. Ja. De hade ju sina serier redan, känns det som. De var inte jättetaggade på boll, mm. kanske. Nej, men de tog ju det bara för att de skulle kunna snabba pengar på det. Och jag menar, jämför man det med From Rush With Love eller Everything or Nothing så deras ambitionsnivå är betydligt högre. Men här är det ju egentligen bara spring runt och skjut, kryper lite gånger, hoppar runt på lite hustak. Det är mm. typ det. Det är typ imponerad av det att de fick tillbaka med Mikkelsen och Eva Green och att de kommer tillbaka tre år senare och gör röst, eller två år senare och gör rösterna till sina karaktärer. Men det är väl typ det. Sen, den här, det här spelet slutar ju med en bortklippt scen från Crumb Soul, så Det måste man gilla. När Bond smyger sig in Just i Guy Haynes eh, mm. villa, Mr. White där, så skulle mm. ju filmen slut egentligen. Slutar du med det? Ja, det är väl absolut sista vi ser. Mm. Ja, det, sl ja, det slutar väl med att han går in, va? Eller? Ja, ja, han sitter med en kikare och tittar på dem och m säger typ in och döda dem eller något sånt där och sen bond säger yes mam ma och sen går in. Ja, exakt. Ja. Om det är någonting som jag eller som är lite sen nostalgi för mig var att liksom, vi du och jag Otto och var, var det gustus som vi var och kollade på filmen med? Just det. ja. Ja, Nej, men vi var och kollade på filmen och sen så hade jag bokat eller förhandsbokat det här spelet kommer och så gick jag liksom till affären och, ja men jag vet inte, jag har väldigt goda minnen från de dagarna. Liksom först en Bondfilm, sen ett Bondspel som, som jag i alla fall tyckte var rätt bra då. Så här, så här i efterhand så, inte, det var lite enformigt så. Men jag, jag hade en ganska kul stund mm. med den ändå, måste jag säga. Ja men det är ett helt okej okay spel. Det är ju varken mer eller mindre. Det är lite som liksom Road Agent, man har roligt med det i stunden men det lämnar som ingen avtryck. Men eh, låten, When Nobody Loves You, den, den har något tycker jag ändå. Den är skön. Den tycker jag vi spelar. tema som smygdes runt där i oh, Ja, jag, jag, jag tycker det blir lite för krystat. Bara så här, hur ska vi göra den här låten bondig? Ja, men vi slänger in eh, liksom, gitarriffet. Jag tycker det blir lite för övertydligt nästan. Men... Jag tycker det var bättre då än vad jag tycker nu i alla fall. Oh, ja, så är det ju. Jag minns inte ens mm. låten. Jag tror, jag tror inte den var med i PlayStation 2-versionen. Eller kanske den var, jag vet inte. Jag ska inte säga. <laughs> <laughs> jag <inte> spelat det. <laughs> Jag bara gissar. Du köper på magkänsla, Anton. Ja, exakt. Mm. Eh, men härnäst hoppas jag att du inte köper på magkänsla, för nu är det nämligen du som ska introducera nästa spel. Precis, och då blir det faktiskt GoldenEye igen. Eh, för att Activision bestämde sig att de skulle göra en remake på GoldenEye. Eh, så det släppte de hösten 2010 eh, till Nintendo Wii. Och eh, då är det en first person shooter då, också utvecklat av Eurocom, så att de, de är ju trogna, trogna utvecklare till Bonn här. Eh, och man kan ju säga att det tar bitar från filmen och spelet GoldenEye, men i grund och botten så är det ett helt nytt spel, rent gameplaymässigt liksom. Och man kan väl säga att de har tagit inspiration från Call of Duty här också. Det var ju Call of Duty var ju liksom de stora spelen under den här tiden, så att... Ja, all, allt skulle vara som Call of Duty, typ. Eh, och ja, det följer filmens premiss ganska troget. Men det är väldigt mycket som ändå är ändrat. Alltså, själva plotten är väl densamma. Men casten är helt utbytt. Man spelar som Daniel Craig. Eh, och alla andra skådespelare är helt utbytta till b skådespelare för det mesta, typ. Och... Eh, man är i samma länder och städer och sådär som filmen i spelet. Eh, men miljöerna är helt ändrade, liksom för det mesta i alla fall. Eh, Valentin är till exempel en så här cool nattklubbägare med tatueringar och en jävla mössa typ på sig. Och, eh, riktigt ja. löjligt, faktiskt. Eh, och eh, det är lite samma sak. Det är, det är liksom under den här eran så var det ju inte coolt med Gadget, så att man har en smartphone som löser alla grejer, hackar allting och liksom man detonerar bomber och sånt där. Eh, och eh, Nintendo Wii-versionen var ju som man kunde spela med eh, de här rörelsekontrollerna och sikta liksom som man ville. Eller med traditionell kontroll om man, om man ville det också. Eh, något som är coolt är ju faktiskt att David Arnold har gjort musiken till spelet. Eh, men lite samma där. Det, är så här, det, var, det var i Bond-delen då bond var töntigt typ. Så att det, är, det är ganska minimalistiskt och rätt mycket tekn och ja, det låter rätt tråkigt tycker jag själv i alla fall. Eh, och sen hösten 2011, nästa år så släppte de en ny version av det här eh, till Playstation 3 och Xbox 360. Som de döpte till GoldenEye Reloaded. Och det är i princip samma spel med uppdaterad grafik eftersom de konsolerna har bättre hårdvara och sådär. Och så spelar man med vanlig handkontroll istället bara. Eh, ja, jag vet inte. Jag tycker det ser ganska kul ut. Det verkar väldigt välgjort. Eh, men som sagt, väldigt sådär Call of Duty-aktigt. Bara identitetslöst typ. Eh, det har fått bra recensioner och det hyllades för att det har split screen som nästan aldrig förekom eller ja, det förekom ju nästan aldrig längre liksom så att, um, ja, jag har inte spelat det. men är det någon som har gjort det? Ja, jag hade det på, på Wii hade jag mm. och uh, vad ska man säga jag tyckte det var tråkigt, rakt igenom alltså det gav mig ingenting överhuvudtaget sen var det bökigt att spela det på Wii mm. just eftersom det var rörelse kontroller och det är två två Kontroller du spelar med Och det var Det vart inget flyt i spelet överhuvudtaget Och sen ledde jag av samma problem som Crown of Souls Du springer runt och skjuter folk Du kan inte gå till något annat ställe Än ditt spelet vill att du ska gå Du kan inte lösa uppdraget på något annat sätt Än hur, hur du ska göra det Du kan inte använda gadgets På något innovativt sätt Du kan inte kolla runt på något särskilt Utan du ska bara rakt fram i gångar och att och skjuta folk och är det när du slåss eller så här, då, då är det cut sequences och sådär. Så eh, jag spelade igenom det och sen rörde jag det aldrig igen. Jag spelade igenom det typ i ett kör. Och sen, sen sålde vi det weet vi hade så det löser sig självt att jag inte spelade sen dess. Jag, eh, vi hade ett Wii och jag minns väl när det här kom hur jag i stort sett bara ryckte på axlarna åt det. Att vara här: ja, Koss hade nyss kommit eller Quantum of Souls hade nyss kommit som jag inte alls var imponerad över Ja, nu kommer en ny version av Golden och man bara kände, nu vill bara mjölka pengar. Det kommer, mm. det kommer inte vara bra, jag är inte intresserad av det. Sen, sen nu när jag har tittat på lite gameplay för, från stycken, nu, nu sitter jag ju bara här och gissar om ett spel jag inte har spelat. Men jag tycker ändå det verkar vara ett sånt spel som en, ja, men man kan spela igenom det en gång och sen bara lägga undan det. Det verkar inte vara direkt dåligt på det sättet att man inte ens spelar igenom det. Men, ja, men ja. precis det enda som, som var något var väl egentligen att eh, de försökte i alla fall uppdatera spelet. Alltså Golden i spelet och göra det till ett craig spel Man får väl ändå ge dem det att de försökte. Men sen följde ju plats för att det var ganska uppenbart mm. att de ville casha ut på Call of Duty, eftersom de släppte det här spelet typ samtidigt som om det var Modern Warfare 2 tror jag. Ja, Black Ops. Tror jag. Black Ops till och med. Men äh, ja, det är en stor nu. Jag känner att intresset i bondspel bara sjunkt för varje spel som kommer Och det här bidrog otroligt i det. Men det är också lite det som är problem med att ha en så pass stor spelutvecklare som Activision. För de bryr sig inte om just sådana här licensspel. Mm. De har det bara liksom... Det är någonting som ligger längst bak i deras katalog bara som de, som de bara pumpar ur sig. Um, ja, jag, jag hade ju aldrig Nintendo Wii. Liksom, så att för mig var inte det första versionen som kom aktuellt. Men sen så kom det på Xbox 360 där och då har jag alltid varit väldigt sugen på att köpa det men det har aldrig blivit av för att eh, jag vet, så ja, jag vet inte. Tydligen så ser det ju inte tillräckligt kul ut för att jag vill köpa det men det, det, no, det är någonting som ändå lockar det. Det ser, det ser sådär skönt välgjort ut att jag fortfarande vill spela det men samtidigt så generiskt ut att Ja, oh, jag uppenbarligen inte har köpt det liksom. Så att det minst det var att det här spelet var väldigt kort. Jag tror inte det var längre mm. än fyra timmar, allt som allt. Så man kunde ju riva igenom det på en kväll om man ändå körde igenom det ganska fort. Vilket man inte gjorde för man trottnade ganska snabbt. Ja, men precis. Troligtvis. Men, eh... ja Oh. Det känns som att alla de här spelen som kommer här mot slutet nu är bara axelryckningar du det som. Ja, men lite så. Vi får se om nästa spelare en axelryckning, Otto. 2010 i Nordamerika, Australien och EU i alla fall så kom Bloodstone. I Japan släpptes det 2011. Bloodstone är ja, det första det första spelet sen Everything or Nothing som har en helt originell story eh, och den skrevs igen av Bruce Feirstein, Feirstein vår eh, vän tänkte jag säga men eh, ja den gamla bekanten Bruce Feirstein och eh, släpptes också till eh, PC Nintendo DS, Playstation 3 och eh, Xbox 360 eh, släpptes eh, av Activision ut Utvecklades av Bizarre Creations, eh, Square Enix i den japanska versionen och N-Space till Nintendo DS. Eh, och Bizarre Creations, eh, som hade huvudansvaret eh, för det här, eh, ja, slog igen sina dörrar 18 februari 2011. Så att, eh, det var troligtvis det sista spelet de gjorde, tror jag. Eh, och ja, den originella storyn börjar ju med att Ja, det är en terrorist internationell terrorist som planerar en attack på G20 mötet vid Akropolis i Aten där M skickar bond till ja, att utreda det och förebygga den här attacken mm. um, och bond hoppar fallskärm jagar honom genom Aten med DBS-en um, och ja räddar G20 mötet och jag tycker en inledningsbana. Jag har inte spelat det, jag har bara tittat genom hela spelet. Men jag tycker den, den banan verkar kul, och spelet verkar ganska kul. Det fick mig i alla fall. Det blev, ja, det gjorde mig sugen på att spela spelet. Och Daniel Craig är ju med som ja, både likeness och Voice, samma med Judi Dench. Och också Ben Cook som är stant. Ja, han är man helt enkelt. Gjorde ju. Motion Capture för Bond i, den här, i det här spelet. Så att ja, det är han som helt enkelt står för Motion Capture på Bond. Och ja, det är ju också efter inledningssekvensen så är det ju faktiskt en titellåt som sjungs av Joss Stone. Och jag tycker vi lyssnar lite på den. Tycker jag ändå. Ja, faktiskt bra låt. Ja. Jag tycker det här spelet, av alla spel jag har ja, helt enkelt spelat av de senaste, eller de spelningar jag har sett i alla fall senaste ja, efter från Rush in Love kanske jag ska säga så tycker jag det här är ett av de spel som har bäst musik av Richard Schack. Ja, faktiskt. För det är temat. Jag tycker det sätter sig på hjärnan. Det är ju lite, mm. lite taget från uh, You Know My Name och, och no, good, no Good About Goodbye. Men det fortsätter i den här Craig-ska sound-eran som Arnold etablerade. Om man nu säger att det är Craig-soundet, vilket jag tycker, istället för Newmans uh, sound. Men mm. just den, de ton tongångarna så är det ett väldigt bra, liksom en, en bra förlängd arm. Men spelet då? Alltså jag, jag jag tycker att det här spelet i alla fall illustrera en sak som vi snackade om tidigare just det här med att de har en helt originell story och varför jag som jag sa tidigare faktiskt föredrar det. Det är för att det här spelet lyder fortfarande av det här problemet att spelet leder dig vart du ska och det finns för det mesta bara en eller lösning på varje problem. Men här finns det i alla fall en originell story vilket innebär att även om du leds fram till ledtråden så har du i alla fall ett visst intresse av att veta var du kommer att hitta vart det här faktiskt ska ta dig. Så bara det... Tycker jag i alla fall gör det här spelet betydligt mer spelvärt än eh, många andra spel. Sen tycker väl i alla fall att det här... Ja, men även om det är ganska... Inte riktigt bjuder in till kreativitet på det här sättet så tycker jag i alla fall att det för det mesta är ett helt okej okay gameplay. Och just det att det inte leder fram till kreativitet. Jag kan ta ett exempel och bara jämföra med Nightfire med den banan som vi pratade om förut. Där man ska smyga sig in på österrikiska... Ja, men slottet, palatset, vad det där för någonting det finns ju i alla fall flera sätt att göra det där på eh, i Bloodstones så ska man ta sig in på ett kasino, är det väl och det finns bok har väl talat bara ett enda sätt att göra det på ett enda sätt och, alltså du kan bara göra det på ett enda sätt och eh, det här kom ett antal år efter Nightfire och det har gått Ja. de, de har bara kvävt allt det där som all den här friheten och kreativiteten. Mm. Är det är där man börjar i någon sten, stenmur, stenmur beklädd gång. Ja, exakt. Ah, okay. Och Sen ska man ska, sen ska man bara gå efter gången och så kommer det lite vakter som man ska brotta ner bakifrån. eller ja, Man kan väl skjuta dem om man har en ljud. Jag kommer inte ihåg. Men man ska i alla fall ta ner om ljudlöst. Och ska man ta sig in på, på det. Här. Och det finns bara ett sätt att göra det på. Men med det sagt, jag menar... Jag tycker det här är ett sånt typ av spel som du kan spela igenom Du kommer inte nödvändigtvis vara imponerad av den Men du kanske inte nödvändigtvis är besviken heller det är, ja men, Spel som håller för att spela igenom en gång Sen lägga åt sidan Varken mer eller mindre ja, Jag tycker det är ett väldigt snyggt spel Det ser visuellt bra ut Sen är det också det där att Det här släpptes i 2010 Det släpptes samma datum Som GoldenEye släpptes på, på Wii vilket i och för sig är lite konstigt Att de släpper båda spelen samtidigt Men det är en annan sak Men i alla fall att det här kom 2010 Mellan Quantum of Souls och Skyfall Den här mellan eran Då vi inte riktigt visste vad som skulle hända Och den här filmen är ju fullkomligt Stöpt I formen av de två första Kraid-filmerna För att alla väl Så att det är så här Hans filmer kommer fortsätta att vara Och sen kommer ju Skyfall är Någonting helt annorlunda då, såklart Men att det här är, för mig är det här liksom den bindande länken mellan Cronosoles och Skyfall. Ett uppdrag där Bond är, Bond helt enkelt, han är en fullfjädrad agent. Det han gjorde liksom mellan 2008 och 2012. Ja, jag tycker inte det, tycker inte det är så främmande från Skyfall. Vissa grejer tycker jag är ganska likt Skyfall. Men vissa är ju mycket mer åt, åt Casino och Quantum. Men... Ja, men jag tycker ändå, det, känns, det här känns ju som Craig's Everything or Nothing-spel. Jag tycker någonstans att spelet känslan jag får för mig, för mig av det här spelet, det är ett, ett äh, Quantum of Souls fast lite mera vad ska man säga äh, lite mera klassiskt i vart, vart de har valt lägger Det är ett charmigt Aten, det är ett casino, det är fortfarande vet du ja, men vad ska man säga ett, ett quantum fast viktat åt mer det klassiska hållet ja. i, i uh, ja och det tycker jag, jag håller med dig jag tycker också det här, det här hade ju lätt kunnat varit som en mellanfilm mellan quantum och skyfall det här är ju en mm. som en länk jag, jag har aldrig reflekterat över det, överhuvudtaget på det här sättet men när du säger det så är det verkligen ja men det är ju hur självklart som helst och sen slutet där det spelar på en cliffhanger hon hon störtjen pratae om eh... Om en, en, ett överhuvud som ser allt och vet allt. En ledare av en organisation. och Nu är det såklart inte som. Så. Jag vill gärna tänka mig att det är Bluefield. På något sätt i alla fall. Uh, alltså det, jag har gjort flera ansatser att börja spela det här spelet. Uh, för att jag, jag tror jag har så här tankat hem det på datorn. och Så har jag suttit och börjat spela på det. Första banan. Jättekool. Liksom man kommer på den här båten. Man får åka båt själv, man får åka bil själv och ja men det funkar bra. Sen har det alltid varit vid andra banan så har jag slutat spela för att jag tycker det blir så jävla tråkigt där här typ. Man går runt och håller på med sin telefon och det ser tråkigt och grott ut. Jag håller verkligen inte med om att grafiken är speciellt bra. Jag tycker den är så riktigt dassig och tråkig bara. Eh, något som Något det, det är lite synd för att jag tycker själva spelbarheten eller gameplaymässigt så är det, är det väldigt skönt flyter. Jag gillar när man så här går och ta ner gubbar liksom och slå ner dem det funkar väldigt bra men ja, jag kan inte döma ut spelet på förhand för jag har inte spelat hela spelet men jag vet inte jag, ja, jag, det har inte gett mer sug i alla fall. En sak som jag vill lyfta fram som väldigt positivt det var det att äh, jag spelade om äh, bitar av det förra sommaren och då gick jag nästan direkt från att spela äh, GTA 5 på PS4 och sen så drog jag fram mitt Xbox 360 ur garderoben och drog igång det här. Och det jag reagerade på det var att bilkörningen var helt magnifik. Eller inte magnifik, men den var väldigt imponerande. Det är för att eh, Bizarre Creations, det är de som har gjort Project Gotham Racing, så att det, mm. de gjorde bara bilspel mm. innan. Jag tror det här är deras första typ actionspel. Ja, och sen, sen, går, sen går de med konken efter det. <laughs> men, det men det märks ver verkligen tydligt för det är verkligen alltså jättebra bilmekanik. Alltså mm. skitbra Ja, men det är ju liksom det som sticker ut, och det är det som har gjort att jag återbesökt det här spelet efter. Bara för att spela bilbanorna, för det var riktigt roligt. Mm. Men, alltså, mm. måste jag välja mellan det här och, och GoldenEye så är valet, tämligen självklart. Och det är tråkigt att de släppte det här spelet samma dag som GoldenEye, för det sålde ju riktigt bra, och det här sålde ju inte alls. Det här floppade ju, jag menar, Bizarre Rage sticker konkurs. Och sen släpptes det inom en vecka av att Black Ops släpptes som mm. det verkligen slog ner som en bomb igen då för det var kallt ut det. Så Activision sköt ju nästan medvetet ner Bloodstone. Oh. Och allt vad som handlar om kreativitet och uh, nya stories. Och det är ju trist för att de, även om det här spelet har sina brister så var det ändå början på något nytt. Ja, men det är ju ett, det är en avstyrk från vad konsolers och golden var. Och andra sen så är också Bloodstone så ett extremt eller bond licensen extremt nedprioriterad av Activision så de bryr sig inte riktigt heller om vart de de har andra spel som de vill prioritera och ge bättre allt ifrån release dagar till vad det nu än kan vara. Ja. Men det var ändå gött när den kom 2010 det liksom två Bond-spel mitt ute i vartjumet när vi inte visste om den ens kom en ny bondfilm. Så dörte de här två upp. Ja, alltså jag kommer ihåg jag kommer ihåg när trailern till det här kom då, ja, hypen gick i taket att jävlar, det kommer ett nytt bondspel bara, nice. Och sen så ja, jag jag, vet, jag tyckte det var så jäkla tråkigt så jag fortsatte aldrig köra det, så att, ja. Och eh, vi får väl se om eh, nästa spel och eh, det senaste spelet är lika tråkigt. Vi låter Emanuel i alla fall ge oss en introduktion till, till vad det var för något. Det känns Fantastiskt tråkigt att behöva avsluta den här genomgången av bitvis fantastiska spel med W7 Legends. Ehm, för att det här är det här är inte bra. Vi börjar så. Det här är liksom spelvärldens carte blanche eller filmvärldens The World is Not Enough. Berätta om bakgrunden till W7 Le Legends. Det här är inte bra. Det här utvecklades av Eurocom. Våra gamla vänner från... Nightfire och eh, andra spel Och det gavs ut av Activision i oktober 2012 till PS3 Exports 360, PC och senare till Wii U Och eh, spelet börjar med öppningssekvensen i Skyfall Där Bond blir skjuten och i sin medvetslöshet återupplever gamla uppdrag Första minnet är från Goldfinger där han träffar Goldfinger och är på Fortnots. Andra är från Honor Majesty Secret Service när han flyr från Peace Gloria med Tracy. Tredje är License to Kill. A Bond hittar Felix Leiter och hämnas på Sanchez. Fjärde minnet är från Dina the Day. Och det sista minnet är från Moonraker. Det är alltså klimatet i Moonraker. Innan Bond sen vaknade upp på en strand och fortsätter jakten efter Patrice i Istanbul. Och eh, spelet släpptes vid 50-årsfirandet och tanken var att hylla bondserien genom att återuppleva klassiska uppdrag. Fokus låg på att utveckla bondkänslan med mer smydig uppdrag. Fast uppbyggt runt samma spelmotor som GoldenEye Reloaded. Alltså att allting är lite mer linjärt. Vissa klassiska karaktärer ligger sina förlagor, typ som Blofeld och Eurodrax. Eh, och vissa är inte alls ligger sina förlagor, typ som Jinx. Och det fanns en multiplayer-läge där man kunde spela som de här olika oklara karaktärerna. Spelet sålde dåligt och mottog väldigt negativ kritik. Så pass att våra kära vänner på Eurocom gick i konkurs. Och Activision stängde ner dem efter nästan 25 år i spelvärldens tjänst. Och i januari 2013 så drog de som tur var tillbaka spelet på digitala butiker. Och därefter löpte Activisions kontrakt ut med... Bond-serien. Och såldes är det senaste Bond-spelet som släpptes konsoler eller PC och Mac. Det finns ju faktiskt ett till spel som har släppts på efterhand som heter James Bond World of Espionage men det är så jävla genomuselt så det behöver vi inte prata om. <laughs> uh, jag tycker bara det är sorgligt med Eurocom. Alltså de har, de har gjort så mycket bra och så kommer de att göra det här och bara gå i konka. Jag blir fan ledsen på riktigt typ. Mm. Ja, det är Activision. Activision är ju som hela Bödellivet. Ja, ja. De bara går in och dödar folk som gör bomb. Och vi Det är liksom en jävla utrensning av folk som gör bombmusik. Eller, eller Nej, ja. Ja. nej men som, som ni var lite inne på tidigare med från det här med att plocka olika. göra för olika filmer. Problemet här är ju ganska uppenbart i det är att det finns ingen övergripande stor överhuvudtaget. Och mm. jag kan köpa att man gör det. Om det bara är för att kunna hylla då, ja men... Okej, okay, skitsamma då. Men det blir ju inte ett bra spel för det. Jag kan förstå varför, det blir fortfarande inte bra, ett bra spel. Eh, och nästa bit, det här med att göra, återuppleva gamla uppdrag. Eh, alltså, de har ju inte direkt gjort det med någon respekt. Det... Man ska göra ett, ett format av hyllningsspel och man går in och i stort sett pissar på bombhistorien. Och bara där vilka filmer de har valt är ju helt absurt. Alltså, Secret Service, absolut. Goldfinger, ja men kör på. Men License to Kill Moonraker och Die Another Day. Vad va, va, va Varför inte i så fall bara ta dem uppenbara med The Spy Who Loved Me eller. Och uh, The Living Daylights. Men nej, det är... Alltså, åh. Men det är så konstigt. Han, han får ju minnen till de här uppdraven. Varför skulle han minnas License to Kill? Den, ja, i sig, jag kan förstå varför han minns Dina Ray och Moonraker, Han var i rymden och satt den snubben med lyxacken i Dina Ray. Men det är fortfarande så här. Varför skulle han minnas ja. License to Kill? Och, sen... ja, och inte The Living Daylights, liksom. Goldfinger-uppdraget när man möter Pussy Galore, då sitter man bara där och bara, vad är det där för jävla stolpskott? Det där det är fan, fan inte Pussy Galore de har ju bara liksom de har bara tagit någon generisk kvinnokaraktär och döpt henne till Pussy Galore Ja, alltså jag, jag köper kontextet att han upplever det när han är så fall i medvetenhet. När jag läste om det först tänkte jag, oh, oj jävlar det här är oj, det här kan bli någonting nej som liksom väva in gamlas uppdrag och tänka så här att oj då kanske man får spela som de gamla bondarna och jag tänkte som liksom, vilka möjligheter. Och sen kom första trailen och man såg från On Your Majesty då, att man skulle få fly från Peace Gloria. men du får inte åka skidorna själv utan du, du, alltså det styrs ju av sig själv men du får skjuta. Och det är liksom exakt det de valde bort inför Goldeneye i 64 där de diskuterade om ja, man ska vi välja att Bond får gå runt om man bara skjuter? Men att de istället så ja men det är ju roligt om man faktiskt får styra karaktären Bond. Det tänkte de 95. Och nu är det som liksom 2012 så skiter de med det. Och man får bara skjuta och inte styra någonting själv. Ja. Det är väldigt tråkigt också. För att jag menar, vi vet ju om att Eurocom har gjort bra saker förut. Och hade de fått välja hade de säkert gjort någonting bättre. Men nu blev det ju säkert tillsagd av Activision att leverera ett spel. Inom ett visst datum och försöka... Kapitalisera på Skyfall och Då blir det så här. Och nästan det värsta det är att Skyfall uppdraget Det är ju inte ens med på skivan Utan det måste du liksom Ladda ner separat Och det är liksom det som binder ihop spelet Men annars får du liksom Fem uppdrag som du bara ska klara av Jaha Och det här var ju ännu korta, det var var typ tre timmar bara Ska jag säga Någonting positivt om det här Så är det väl att jag, ty jag tycker ändå att multiplay hade potential. Det är inte bra. Men jag kan ändå se att det finns något korn där som hade kunnat vara kul. Speciellt också när vi har varit inne på att multiplayer eh, scenar har helt flyttat in online och split-screens existerar inte. Då tycker jag att det här hade kunnat funka men det gör ju inte det. Men jag kan se ett, ett korn där... Eh, det stora problemet för mig är att banorna är alldeles, alldeles för stora. Eh, så att ja, de är på tog för stora och sen precis som, som ni sa det här med att det är konstigt att flera av många av de här klassiska karaktärerna är med men de liknar inte överhuvudtaget som man sitter där i menyn och liksom scrollar igenom vilke, vem man ska vara. Vissa har ingen aning om vem det är om det inte hade varit för att de heter ja, den karaktären. Mm. Mm. Men jag tycker väl att ja, är, är det någonting som hade kunnat funka till det här så är det väl i så fall multiplay -laget. Men... Det är så trådligt vi börjar diskussionen med GoldenEye som revolutionerande, säljer mycket som helst, alla kommer ihåg det. Sen slutar vi med 7 Legends som dras in från försäljningen efter tre månader och blir supersårad av alla. Det är ett otroligt förfall. Va? Ja, och jag tycker väl att den, den saken att Eurocom sparkade 150 av 200 anställda någonstans får symbolisera den, vad ska man säga... Vårt vi står idag i spelvärlden. Ja, exakt. Men med det sagt så tycker jag att vi ska börja köra lite kort sammanfattning av allt där vi har pratat om. Och ett väldigt enkelt sätt att sammanfatta det, det är ju att plocka ut sina favoriter. Så jag vill veta vilka är era topp tre favoritspel. Och vi kan väl börja med Otto. Ja du, topp tre utan inbördes räkning då. Eller just utan inbördes räkning utan inbördes ordning ska jag säga. Så säger jag väl Everything or Nothing, Nightfire och... Bloodstone, nej, GoldenEye Null och 0 7 eh, Det är de tre som egentligen Ja Som har satt mest avtryck på mig Även om du har också gjort det Men det är svårt att jämföra det med Jag vet inte det är inte svårt att jämföra men jag tycker inte det är lika bra bara. Så det är ganska lätt att jämföra Men eh, de tre spelen Everything or nothing, Nightfire, och GoldenEye 0-0-7 Emanuel Ja, för mig så är det Agent Hunter Fire för nostalgivärde. Sen är det utan inbördesånd idag. Agent Hunter Fire från Rashford Love och Bloodstone. Någon speciell motivering? Eller vill du lämna det? Ja, Agent Hunter Fire. Jag spelar otroligt mycket. Mycket nostalgivärde, även om det inte är kanske bondit som så. Därför funderar jag på att ta Everything or Nothing där egentligen. Men jag tar in Agent Hunter Fire då det ändå var det första spelet jag lirade. Och Firmash of Love för att det är det spelet jag har spelat allra mest Det är bara mysigt och härligt och Det är kul att man kommer tillbaka och Bra banor och det ett härligt flyter i det Jag kan återbesöka det även idag Och Bloodstone är väl egentligen samma sak det är, Jag tycker det är snyggt, det är roligt och det är, Man kan bara spela det och stänga av hjärnan lite Lite härligt spel helt enkelt Eh, och då så vill jag ha näst och då är väl eh, Nightfire tycker jag är given eh, på min personliga eh, lista helt och hållet på grund, eh, helt på grund av eh, några livvärd men jag tycker också på grund av multiplayer-läget. Jag tycker det är seriens bästa multiplayer och då bara det i sig borde väl kunna räcka till ett topp tre, speciellt när också singleplayerläget läget Inte kattskita heller. Eh, GoldenEye motivering behövs inte och sen så blir det svårt på vilket det tredje ska vara och eh, jag står här och väljer mellan The Walls Not Enough och eh, Bloodstone faktiskt men jag tror väl ändå att jag måste landa i The Walls Not Enough ändå eh, jag tycker väl ändå att det hade mer för, eh, för sin tid, jag tycker, jag tycker man kan säga, väldigt mycket av det jag sa om Bloodstone kan man säga om The Walls Not Enough och då tycker jag väl ändå att The Walls Not Enough lite mer cred med tanke på att det är kommer en helt annan era och med tanke på att Anton är, kommer in och I mean, vad ska man säga, är, är gäst fast ändå inte gäst. du är ju en del av podden. Men får vara med i, i ett avsnitt för en gångs skulle så tycker jag att du kan få avsluta och leverera facit. Ja, precis. Nej, men GoldenEye är liksom överlägsen etta för mig. Det är, det är inga tvivel där. Det är, som jag sa, en av mina absoluta favoritspel någonsin. Sen blir det svårare med de andra två. Eh, oj, ja, vad ska jag ta? Ja, jag går på känsla. Vi säger uh, The World is Not Enough och uh, Everything or Nothing får det bli. Det är, um, jag tycker många av de där spelen, Nightfire, Everything or Nothing, Agent Under Fire och The World is Not Enough, jag tycker de är i princip lika bra typ, på olika sätt. Men idag blev det The World is Not Enough och Everything or Nothing. Fantastiskt! Och eh, om vi då ska ta och blicka framåt lite. Man kan väl säga att vi just nu befinner oss på lägsta lägsta möjliga nivå. Men om vi ändå ska ja, men, blicka framåt så tror ni för det första att vi kommer få ett nytt spel. inom man någorlunda rimlig framtid i alla fall. Nej, det tror jag inte. Jag tror marknaden är stendöd för bondspel om det inte görs någonting helt annorlunda. Eh, om det inte görs någonting som verkligen sticker ut så tror jag att... Eh, framtiden ligger inte i licensspel eller någonting liknande så att ja, det ser dystert ut. Nej men jag är ju lite in på samma spår. Jag tror inte att det kommer bli något, något helt, helt nytt spel inom en rimlig framtid i alla fall. Det är väl i så fall det jag var inne på tidigare avsnittet att det som ligger närmast i sådana fall det är ju om, om Nintendo gör, gör det de gjorde med Eh, nes och släpper en ny version av Nintendo 64, massa spel inbakade och att Gold, eller Goldfinger Goldeneye i så fall blir, blir en del av det om man kan lösa de rättighetsproblemen som omgör det här spelet men ett helt nytt spel har, det har jag svårt att se, om är rimlig framtid um, ja, Nej, jag vet inte vad jag ska säga, ja, det, det ser ju dystert ut nu som sagt um. Ja, ändå svårt liksom varför skulle de inte kunna göra fler bondspel? Det, är, finns det så dålig efterfrågan efter ändå. Om, om de satsar på ett och gör ett riktigt välgjort bondspel med eh, någon bra idé på något sätt. Jag kan inte säga någon så här på rak arm just nu men hitta på någon, någon bra koncept på det bara och släng på namnet bond så kommer det väl fan det kommer väl sälja tror ni inte? Alltså jag tänker mig typ så här, jag tänker mig typ att man skulle kunna göra alltså för det funkade då. Men jag, jag vet inte. Den, den filmen som jag alltid har tyckt skulle vara bäst som bondspel Om man ska göra det på en film. Det är ju The Spy I Love Me. Och jag tycker att det skulle kunna komma. Ja men låt säga 2027. 50 år 29. Oj just det. det är sant. Och då säger väl jag. Om, om man ska ta det jag vill se. För jag vill ju gärna se ett nytt bondspel, bon Men då säger jag det här. Som, för jag, jag vill inte se spel på film. Då vill jag se någonting helt nytt. Och att man faktiskt. Uh, försöker göra någonting annorlunda och det är väl här baserat på de uh, tre timmar diskussioner vi har haft som jag tror att våra åsikter kommer gå isär ganska mycket på vad det är för typ av spel vi vill ha men jag vill ju ha ett open world spel och uh, vi pratade lite om, From Love, om att det inte skulle passa sig jag tror att det hade passat absolut som ett open world spel att kunna glida runt i Istanbul och herja lite med bulgarer jag tycker det är helt, helt fantastiskt. Eh, och jag menar, ta, ta bara det som... Eh, alltså, alla, alla spelaren så har det varit... Ja, men, om Bond ska till ett kasino så blir man nedsläppt på, på ett kasino. Varför kan det inte bara vara att man är i en stad och sen så får man köra dit själv? Jag tycker en, en stor njutning av många Open World-spel för mig det är ju att... Ba, bara liksom känslan av det och kunna vara på väg till ett uppdrag. Den uppladdningen är bara helt, helt underbar. Och det blir också mer att man kan... Som sagt, det finns friheter om... Om man får ett uppdrag, ta det in på kasinot. Det ligger där. Och sen ska du köra dit och själv försöka utforska vägarna och ta in på kasinot. Jag... Jag, jag, jag är jättemycket för att open world-spel. Sen tycker jag att det finns begränsningar i hur öppet det kan vara. Kartan i sig borde begränsas ganska mycket. Man skulle kunna göra kanske två... Två städer och en tredje som är väldigt begränsad. Kanske ett klimax är eller någonting. Uh, och sen så har man en väldigt begränsad karta och det är också begränsat till vad man kan göra. Så det är inte fullt lika öppet som exempelvis GTA. Det, det fortfarande är fortfarande väldigt stängt. Men att det finns ett hotellrum där man utgår ifrån och det finns vissa saker man kan göra. Man kan interagera med karaktärer på gatan och man ska själv ta oss till uppdragen. Jag hade älskat det. Jag är inne på exakt samma bana som du är och det är det som är drömmen och det är att man skulle kunna välja vilken av bondskådespelarna man skulle vilja mm. spela som alltså innan man drar igång spelet. Du kan välja att dra runt som Dalton i en DB5 eller du kan välja att dra runt i Måre i osynna bilen. Mm. Bara såna där grejer och sen får du välja kläder och sen bara friheten. Och sen att du ja, stöter på någon karaktär från någon film här och var men att det stora hela är originellt. Och, ja. Ja, men Istanbul, jättebra exempel sen, det, är, det är en stor karta sen får vi dra till Jamaica som är en mindre karta du kan ju köra en dubbeldäckare tvåårningsbuss ah, ett side mission ska ju vara att åka ut och fiska med Quirrell Junior. ja exakt Ma <laughs> Ja exakt. Det. och man, man kan välja man, det mesta inledningen på den här podden, podden så har vi att en av de viktigaste sakerna i ett bondspel är att kunna känna sig som bond här kan man verkligen leva ut mm. som bond Mm. Om man kan skapa sin version av bond. Vem ska min bond vara? Ja men nu gå in på någon bar och eh, du ska typ snacka med en kvinna bara och ragga upp henne eller vad som helst. Det, möjligheten är ju ändlös egentligen. Mm. Du kan välja att gå, prata med en, någon som du, kan, som du tror är ond att du antingen ska förhöra honom eller att du skjuter alla honom bara. Men menar, det är väldigt ambitiöst och det kommer inte ske för det är för dyrt. Ja, för mig behöver det inte nödvändigtvis vara open world, alltså total open world som GTA eller något sånt. Det tror jag nästan skulle bli kanske lite för överväldigande. Men ja, om, om, om de lyckas göra det väl så absolut, det vore ju jättekult. Men jag är inne lite på otospår, att just öppna banor i alla fall så att man, får ta, man kan angripa liksom objektiven på olika sätt så att säga. Det, det tycker jag vore bra. Ett bondspel. Jo, jag tror alltså det mest realistiska är väl som vi pratar om i något avsnitt här i huset. Ett lego bondspel Det är det jag kan tänka mig kan hända. Mm. För det har ändå funkat med Batman och Harry Potter och Marvel och allt. Så att, ja, så att det är väl det som är närmast hans. Men... Det, det hade jag helt glömt bort. Alltså det, är ju, ja, det skulle funka jättebra tror jag. Jag tror det skulle sälja jättebra också. Så att det... Ja, lego, lego kan ju få snurra på allting. Känns som. Precis. Och dessutom kunna välja var vilken bond som helst och allt. Ja, exakt. Och bond är ju inte, liksom... Bond är ju omöjligt ett sämre varumärke än Indiana Jones, liksom. Och det sålde ju Swim bra. Ja, alla har väl sålt bra i princip, tror jag. Ja, exakt. Och det känns som att Lego är inte Activision. Det känns som att Lego verkligen gör de där spelen med kärlek. Ja, exakt. Jag tror det ligger närmast hans. Ja, men om Activision får publisha och Lego får utveckla så kommer Lego i konkurs också. Ja... <laughs> Oavsett vilka som vi utvecklar dem, om Activision släpper det så går de i konkurs de som gör det kan jag säga. Ja men ett Lego Bondspel ja. vintern 2020 är väl inte helt... Oj, oj, oj, det skulle jag... Ja, det men tidigare så pratade du du, Emanuel, om det här med GTA och kunna byta karaktärer och där. Och jag sa att jag hade en liten D på det där. För jag tänker framtiden för multiplayer och hur man kan ta i alla fall in i ett bond det är ju att man lite snor GTAs heist funktioner. Det vill säga att vi har ett multiplayer läge där man kan vara 00-agenten och 0.0agenter och utföra uppdrag tillsammans. Mm. Ja faktiskt. Som sagt, lite som GTA 5s heist grejer fast du är ett du är ett team av någon av agenter istället. Oh, jäkla. Rockstar hade ju ett sånt spel på G som skulle leta Agent, inte Bond. Men det var ju mm. ja, någon slags agentspel i open world typ. ja att... oh, Det var riktigt häftigt. Fy fan vad det hade varit coolt att köra att köra övningen från The Living Daylights öppningssekvens. Oh, Jävlar vad jag hade. Oj, oj, oj. Susan, man, man börjar med en gun barrel och så är man tre personer som ska infiltrera Gibraltar. Oh. Vilken jävla bana. Jag får fan gå så vad jag tänker på det. Oh, Där har vi ett bra spel för övrigt Men jag vet att Emil inte gillar det för han vet vad som händer Men The Living Daylights <laughs> uh, The Living Daylights filmen skulle bli ett jävligt fint spel Ja, 2000, 2003 eller 2005 hade jag gjort det Men inte 2020 eller 2022 <laughs> jag, jag läste för övrigt att <laughs> Vi har ju en om Greg Wilson Genom åren, särskilt jag och Anton ja. Och Greg Wilson, är har ju en brorsa David G. Wilson Och han har ju varit med och producerat Han har ju varit med och jobbat på Bondfilmerna Från Tomorrow of the till och med Till och med Chrono Solace Sen efter det så blev han Executive producer på Bondspelen istället Och är det inte lite Vackert ändå att han producerade GoldenEye och Bloodstone och 007 Legends och sen dess har han inte gjort Någonting mer med Bond Det är lite symptomatiskt för det Hela den, här, hela den här avsnittet har gått ut på att berätta Vilka som verkligen inte jobbar med bond längre Det är så Juro kommer gått i konkurs David G. Wilson får inte vara med längre Alla bara försvinner Alltså är det någon, det finns ingenstans Där det står så still, där man verkligen sitter Med parker, alltså parking break i Som i spelbondvärlden Kan du så att man sitter med Parkinson <här> <här> <här> <här> Eller hur, hellre Parkinson Utvecklat bondspel Ja, och på de orden så, så uh, drar vi ihop det här avsnittet som blev uh, väldigt långt och väldigt uh, underhållande förhoppningsvis. Och Anton, givetvis välkommen tillbaka i ett framtida avsnitt med. Tackar, tackar. Du mer smak? Ja, jo men det var... Fick träsmak? Ja, både och. Jag fick uh, järnsmak. <laughs> <laughs> <Så. laughs> <laughs> och? Och om det är någon som fortfarande lyssnar så har ni säkert glömt bort att jag i början av avsnittet pratade om en tävling så då vill jag påminna om det. Så vi kommer att låta ut en tid för poddmugg och det enda ni behöver göra det är att skriva svaret på frågan när beställer bond sin första kaffe i filmerna. Och ni kan skicka svaret i ett privat meddelande på våra sociala medier, Facebook, Twitter, Instagram och när ni ändå är inne där så kan ni passa på att följa oss eller så kan ni mejla till tidforpodd och sista svarstag är 18 december och vi kommer i vanlig ordning skicka ut en massa påminnelser i sociala medier med om det här så håll koll och eh, skicka in frågan så kanske landar en eller skicka in svaret så kanske landar en en mugg i, i er postlåda vem vet eh, och ja tackar till er era er lyssnare och tack till Thomas Drug och Anders Freid agent 07.0 och from Sweden with love. tack till Anton, du ska väl också klippa det här avsnittet, misstänker jag. Yes. Och du är med. Ja, både både podd och klippa. Och i fan vad jobbigt att lyssna på mig själv. Och... Klipper bort dig själv. Ja exakt, jag, jag kommer göra det garanterat mycket. klippa bort dig själv i hela avsnittet. bara det här var ingen bra, skit i höst. ja Exakt. Nej tack till lyssnarna. Ja, jäkligt stort tack och speciellt om mm. ni lyssnar på sådana här avsnitt. Tre timmar långa, det är fantastiskt. In Förstår inte att det finns folk som vill lyssna på oss så och i vanlig ordning så är vi tillbaka om två veckor med ett nytt avsnitt. Så lyssna då så får ni ha det så bra så länge. Ja, om det blir lite, blir lite omöjlig uppdrag i nästa avsnitt. Det blir spännande. Jajamän. Glad andra advent så tack och godnatt. Boyos och kvinnor som lyssnar. Har det så fantastiskt bra. Vi hörs. Hej. Tack. Hej.